Niin, neljä 0 Anna kuinpinaalsselussa anna sakkua, Ja kuva menee. Ja yritit ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä valo. Yksin kertasti kiitan Taistelivat erinomaisesti. Yeah because uh, I think uh, maybe this is uh, will a Western. Mitä härskentä mitä mä oon nähny suomalaisena jäkekkämeena iltisen majokontaktelina mä häpeen. Mä häpeen. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tee Te Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin... Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin nummisen... Te, Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoa. Ja siinä tulee koukaamisesta Raukarsus. Daniel sedi koukataan. Ja... Tervehdys jälleen kerran. Studios esittää Ritein Pakki jakso numero 2. Kokonaiset kaksut on päästy parillisiin numeroihin. Tervetuloa munkin puolesta. Mä olen edelleen Miikalainen ja hyvää, tu hyvää Turun päivää, vaan pakko sanoa aivan, aivan. sunnuntai ja Turkuun tuli kesä uudestaan ja on kohtalaisen lämmin äänittää tää Margun luonanko. Pelit vihdoinkin käynnissä? On, kaikki on nyt pelannut vähintään se yhden ottelun ja nii, nyt olisi voinut olla vähän parempi aloitus Totta, sentään. totta. Parempaa toivottiin, parempaa uskottiin, sitä ei kuitenkaan nyt saatu, mutta tota, no niin, nyt vie syytä sitten päätä, kun hän täysin pensaaseenkaan. Ei, tässä on niin kuin 58 ottelua jäljellä vielä ja toivottavasti enemmän että... tota. sit lähetän tietysti. Kyllä, se kummalkin playoffsilla on kuitenkin. Totta, nyt on aika ilmeistä, että ei tässä vaiheessa vielä yhtään mitään, ei edes siellä niin kärkipäissäkään, niin tilanteet tehtiin muuttumaan ja tämä on. on tätä. Kyllä, kyllä. Mutta tämän, tämän kertaisessa lähetyksessä, niin tota käydään tässä läpi rauhassa ensimmäinen liikaviikko käydään vähän muiden pelejä läpi ensiksi siinä päivä kerralla ja sieltä vähän että mitä, mitä kaikkea tosi merkittäviä tapauksia sitten oli ja sitten käydään luonnollisesti tepsi vähän tarkemmin läpi että miten pelit meni ja miltä milt kaikki näytti ottelut oli siis koton HPKt vasta ja vierais S vastaan pelipäivät oli torstai, peli, perjantai ja lauantai eli ei oli S vastaan. Kyllä, kyllä. Sitten tota, tosiaan viime viikolla sivuttiinkin jo vähän, että, että nämä lähetykset tulee olemaan vähän erilaisia kuin mitä tuo ensimmäinen, niin, niin... tämä rakenne tulee aika pitkälti sille, että me valkataan tämmöistä kaksi, kaksi että mitä käydään läpi, sitten vähän syvemmin, en mä tiedä mutta syvemmin ainakin. Tuodaan pintaa. Niin, tuodaan pintaa ja pidetään siellä pinnassa, mutta tota, no niin, tuo... Mun hyvä ystäväni Tero kysyi multa tossa, että oli kuunnut ensimmäisen jaksoa, että äänitettekö te se ennen tätä joker isk joukkotapelun hommaa koska tätä on no, mainittu sitä halasella sanallakaan, mutta meidän piti puhua siitä, mutta mä äänettiin sitä iltana niin me, silloin ei ollut vielä tämä käskytysvideo tullut julki ja rangaistukset tuli vasta tiistaina, niin ja me että lopulta että nyt sitten kerätään, kerätään kasa ja Puhutaan tuota, sitten vasta nyt... Hommat meni jaksossa. uusiksi. Niin, niin, niin meni. Puolitoista tuntia sitten ehdittiinkin jo jutella. Ja... <laughs> <laughs> ei se mitään, ei se mitään. Ei nyt ihan puolitoista tuntia se entään, mutta... No, tunti kaksikymmentä. <laughs> <laughs> mutta kuiten, kuitenkin mm. tota, nyt, nyt tänään sitten annetaan raiteman pakin... Uusen lausunto toivon Joo, mukaan. Annetaan meidän näkemys tästä, että mitä, mitä siellä oikein tapahtui, mitä mitä odotettavissa, mitä vaikutuksia ja kaikkea, kaikkea tämmöistä. Ja... Sitten toiseksi, niin, niin tähän, no tämä nyt ei vielä ole niin kuuma puheenaihe, mutta tulee olemaan tuossa jossain kohtaa spekulaatiot, käy kyllä kuumana, mutta et, kuka on seuraava Suomen maa, joka valmentaa, kun Jalosen Jukka lopettaa. Joo. Se, on, se on helvetin muuten saappaa täytettävänä, kuitenkin oh. toinen maailmanmestaruus Suomea ja Mitalit vankkuu joskaan ei ole niin kauhean hyvä peli, mutta kuitenkin. Ja, niin, niin siinä, on, siinä on aika, aika niinku mielenkiintoista nähdä, että. Kuka sitten lopulta tulee olemaan, että työ jatkaa ja nyt tänään heitetään meidän, meidän sotana, niin tikkaa tauluun vähän. Tietätkö muuten Markko, että onko minkälaista minkäänlaista takarajaa, milloin yleensä ottaen tai milloin yleensä on ollut pääloimantajatiedossa? Kommola ilmoitti, että ennen joulua tulee tietoa. Joo, koska siitähän nyt oli Elokuusvesi oli aika kertoteltu, mutta kyllä tälläkin viikolla ihan tuoreet kysyyskuu luukirjoituksiin löytyy taas. Niin mä ajattelin, että käydään nyt sama tienkin. Tää asian kimppuun. mitä vaihto. Niin itse jäsne joululla. Niin. Et te taas vedetä vanhentuneen tiedon varaa tai oikege on ehditty sanomaan ja tää. Ei ei, ei tävit vielä kuin aikaa. Se oli se jase. Kyllä, kyllä, mutta käydään tosiaan vähän nimiä läpi, läpittämimmusiä ja siinä on tarjolla mitä media tarjolla, mitä mitä muita vaihtoehtoja oni tällä sitten vähän niinku omalta kunkin omalta, omalta näkökanalta vähän, että millaista miestä siellä mielellään nähtäisi. Mm. Sitten lopuksi luonnollisesti niin toinen peliviikko Tepsin näkökulmasta. tepsi on tosi, tosi, no, voisi sanoa, että kauden alun kannalta iso viikko ja tosi pahoin pelejä tulee kyllä. Että on tosi mielenkiintoista nähdä, kuinka Tepsi selviää. Tässä varsinkin nyt ikäviä loukkaantumisia tullut ja muuta, niin käydään, käydään ne matsit läpi. Sitten lähdetäänkin odottelemaan seuraavaa liiga viikkoa ja seuraava lähetystä. Vennään katsomaan ilotulitusta. Ai niin, niin ilotulitusta. Totta kai, totta kai. Eli torstaina saatiin liiga käyntiin, neljä peliä. IFK, jo IFK voitti Helsingissä Jokerit 7-3. Sitten ehkä ekan kier kierroksen kovin yllätys. Oli, oli, tälle. Saipa kyykytti kärppiin 4-2. on helvetin hieno olotus. Kyllä ja... No, pysytään vielä tässä päivässä, mutta sanotaan nyt joo, että Saipa on se. Potenttiinen yllättäjä ainakin ihan näin no tarjoittelu. Sä, sä, sä sen kymmeneksi, kymmeneksi ja mulla oli siellä 13. Tuota, hyvä. alun tirkkona ainakin no se on projektilla. mä nyt just katoa, että tota, se on neljä Saipan pelaajat, jotka on tehnyt maaliin. Niin, tullut... niin et se ei ole yhden ketjun varassakaan niin, ollut. Niin että... et se on tasapuolisesti onnistumisia. Ja laukaukset. kärpil ainoastaan 54-52. Joten ei, ei voida sa sanoa, että Saipan olis lähtenyt sinne kilpikonnan palustelemaan tai mitään. Et... Ei ei, siis on tasainen peli ollut. Joo. Ja, tota, no, niin, ja sitten sai ollut tehokkaampi ainakin tilastojen valossa. Sitten oli tämä niinku melkoinen, ei et sanoa ihan kasarihenkinen maalijuhla, mutta aika harvinen nykyään kuitenkin 6-5 pelikans, pelikans blues rankkareilla lopulta. Joo, sieltä teki Ramsteri teki ura ensimmäisen hattuteen Joo, ja sitten oli myös hyvä Teemu Rinkinen, joka siirtyi siirty pelikans, pelikans nyt bluesiin, niin 1 plus 4, Joo. köykäinen kyykytys. on oh. se huomannut muita aina, et, Sami Venäläinen, kun pelas tepsis, niin aina Tapparaa vastaa Venu teki maalin kaksi. Ja nyt Antila onnistui Ihmekal Lilvest vastaan. Niin kyllä, kyllä tässä jotain selkeästi oh, no, on. on se on aina se, se lisä, lisäponsi siellä. Pikkuneen pitutus lisää. <totus> niin, että Venäläinenkin pelaa nykyään Tapparaa laskettu. Se verran on verran hyvää joukkue kuitenkin. Niin on, mutta... Että tuota tota, niin. et, et, et jos se sen maalin tekee, niin se tekee se varmaan tepsi vastaan. Aivan varmasti. Ja Makkonen tekee varmaan neljä. On, ja Ergi tekee Volvin neljä. Torstai neljätänä pelinä oli tietysti Teksin kotiavaus HPK:t vastaan. No, oli molemmat katsomaan Oli molemmat ja toisia. Toisia. Kyllä, kyllä. 2-3 päätä jatkoa ja helvetin komea jatkoa, maali, piispa arsi, naru arsi. Lämmäsit peepisten kaadat sitten lopulta. Viimeisen niitä siihen peliin, mutta mennään siihen vähän, vähän Joo, hetken tota, peleissä. Perjantain peleissä, niin tota, no, en mä tiedä, onko se mitään se yllätyksiä. iski, iski, iski, on iski, iski, Ilves, Ilves hävis 1 1,7, uskomaton peli. Kalpa hävi Jypille 03 ja Lukko, Lukko hävisi Syn myös samoin lukemin 03, eikä vierasvoittopainotteista vaa onkin paikallis peleitä, mutta tota, kuitenkin tota toi Blues IFK niin, en mä tiiä, että kuitenkin siinä on aikamoinen tunnella taas ollu siin väkisinkin kaikkien tapahtumien jälkeen niin... Sitten se on back to back, pelitettiä peräkkäisinä päivänä, niin se on varmasti ehkä näkynyt, että se keskittyminen ehkä niin kovaa Plus, on kova näyttö haluaa. Joo, toisaalta se, että häviäisi sit voittolaakauskilpailuun, se vitu voittolaakauskilpailuun, rangaistuslaakauskilpailuun. Pilkuskaba. Niin, häviä. Mikä, rankeskaba. Tämä, tämä se... voittolaakauskilpailuun termin on aivan sama kuin nä, nää pelikirjamaisuudet, <laughs> niistä on viimeksi pohjoin. <laughs> se pitäisi saman tien pois. Sa saman kuin sama, tämä vitu se on sääli playoff Vittu, se on keinotekonijärjestelmä. Se on Kuusi teko, vielä. <laughs> se on keinotekonijärjestelmä. Mutta se on tätä nyky-Suomen kun ei saada sanoa, että kun ihminen on sokea. <laughs> Mikä, on se visuaalisesti rajoittunut? Oh, no, no. <laughs> Mutta sitten tosiaan, toi, uh, näihin muihin päiviin, että oikein tapparaa löytyy silväksi sen, ei nyt valitettavasti yllättäne mua yhtään. Joo, Et siellä on nie Nieminen, Ville Niemine, sitten on tämä tää Parkovia, tää, Henrik Haapala, joka muu tuli vähän puskista, mutta sitä ennakoisi kehuttiin, että siinä on aikamoinen potentiaa, potentiaali näyttää sitä heti, että se on aika kovaketju ollut. Oli, oli myös eilen, eilen kalpaa hyvä okay. tehojen puolesta ainakin, niin mun teki, teki maalin vaan parikin Joo, Haapala teki ainakin kolme syöttö siinä joo. mutta tosiaan siinä ilves oli vähän... Niin se näet, olisi voinut, joo, sä kotoit sitä peliä? Joo, se olisi voinut... Tota, no, niin päättyy oikeastaan vaikka 10 1. tai mun harmikseni niin se päättyi susta yhteen maaliin, koska mä toipusin kovasti nolla peli, mutta... Niin sulla oli just... tuokkolla liigapörssissä vai? Joo, mutta tota, se on toinen juttu, <laughs> mutta... <laughs> ei mitään liigapörssit tärppejä aleta vetämään tästä. Ei, Ehkä meillä Älä... ei, <laughs> okay. ei Nyt tänä vuonna ei ole, tota, ainakaan toistuiseksi siihen, Mut, mm. mutta... Tota, niin se oli vähän semmoista Lirum, laarum Hurrum, harum kiakkoa ainakin sen jälkeen sitten, kun tämä. Rautakorpi Niin rautakorpi ensi pihalle siellä pelissä penkejä Joo Oliks se niinku tämmönen mitä mä käsitin, että molarin päällä oli vedetty ja heil oli Mitä Rautakorpissa on lehdessä, että Meillä oli pieni näkemys ero tästä asiasta tuommoinen Joo ilmeisesti, et ei siinä kauhean kauan Kyse on siis hetki aikaa ja vähän aikaa vielä protestoissa Joo Tai kävelihan itse joo, Ei viisnolla tai kuusnolla tilanteessa normaalisti Niin me valmentaan ehkä noin voimakkaasti reagoi. Ainakaan johdolleva valmentaja. Ni, nimenomaan sitä mä just tarkoitan, koska ei siinä sitten loppujen lopuksi tota niin, Tuokkola, kyllä kyse sieltä nousi samaan Ei se kosketuksenakaan mitään mm. kauhean törkeän näyttänyt. No, totta kai se toisin niin on ihan antaa, mutta... Joo. Sitten tota, mikä mulle ehkä niin tämmönen yllättävin tulos oli, että koska mä en, siis, en uskonut jyppiin tällä kaudella, en sitten pätkän vertaa näköjään, ne koittaa näyttää mulle heti, että mä olen väärässä. Mutta... Kuopiossa Jyppi lähti tosiaan 3-0 voitto matkassa, että se puolustus näköjään toimii ainakin ainakin ihan, ihan ilman mitä mitä valittamista. Ja tätä noin, niin... jo, kalpa, kalpa jopa niin, Kalpa ehkä vähän ihmeisenkin ponnelta kuin ei saano. Ystäkään en maalin maali, maali, maali kotiavauksessa, mutta tätä, no. niin. aika näyttää kuin pahasti maali Jypin suhteen väärässä. Mut sun ei lauantain peleihin niin siellä näytöi Lukossa tällä. Ainilla Lukossa tyli 3-0 anteeksi. Ei <häks>. Nii, ei, niin. et ei nyt olla niin pihasia eilisestä s <lipäät> niin että s voitti senkin 3-0. Joo, 2 peliä, 6-0 maaliero, mole mole ma molemmat maalivahdit aloittiin nollapelillä. Ei siinä niinku kauheasti ka vastausomista, etteikö S-sät aloittanut hyvin S, että nyt on piikki paikalta, kun sarja niin, sarjataulukkoa, okei, okay, siellä on... Niin... Taipa myös on samas. Onks siellä puhtaan pelijoukkoja oikeastaan muita ainaista? Tässä äh, tyyppisaipa no. ne kolmikkona. Tietty lukko-jokerit on pelannut vuosi peli, mutta kumpikin otti pääähän tasavauksessa. Et, et, hei, Tepsi, on siellä on kymmenen. No, ja niin. itse asiassa, tuossa lukolle Jokerilla on se seuraava peli vastakkain, niin siinä parhaimmillaan käy silleen, että toinen ei ainakin Tepsi, niin miltä se sitten tuntuu, että onko olla Tai on. sillähän siinä joka tapauksessa, eihän se voi päätyä jotenkin. muuten. Niin, aivan. Mutta tota, niin. No, näitä on vielä aikaista, siis aivan tuora sinänsä kattoo, ehkä ihan kiva kattoo, mutta tota, no, niin kyllä eniten itse niin ilahduttanut. No ei. Saipa, HPK, no on yllättänyt ainakin tuolla just piihässä, no ne, nyt on. No voisi olla tuossa ihan joka tapauksessakin. Niin, sulla oli HPK viimeisenä ikinä ollut. Joo, muulla oli siellä 12 ja nyt kerho kuitenkin kaksi voittoa. Oh, no, niin. Ja, no no okei, okay. no en mä tiedä millainen mittari Ilves sitten toi tota, ei se sitä sitä pelisiin katottiele vähän. Oh. vähän sitten SS-täksi peli ei se mitään kauhean ihmeellistä Jääki, ollut ja se Ilveksen, niin se oli hyvä kuin jossain kohtaa tuo Ilveksen niin oli, Ilveks oli, hyök siis oli hyökkäyksen lähtö. Kiekko oli näin, kahta, päin kahta edessä olevaa seisovaa, seisovaa omaa miestä ja J.P. No tämä, nyt, tämä tilanne kyllä kuvastaa Ilveksen pelaamista aika täydellisesti. Ei se... Täällä on kuuppa sekas. Siellä on aika monikin se sekasin, sekasin tuolla Pitoluolassa mutta niin sille ei. Se on, se on ikävä asia. Mielestäni voidaan ehkä Ilvekset ilve käsitellä vähän tarkemmin tässä näin jossain, jossain, jossain lähetyksessä. Jolle se silloinkaan vielä vetran niin, niin, Jos, jos tämmösen suunta jatkuu, niin voisi sitä ilveksen, ilveksen tilanne tutkia. Se, se peilautuu mielestäni seura historian aika paljon, että missä tilanteessa nyt ollaan. Että mä oon jonkun verran perehtynyt siihen Ilveksen historian. Niin, tota, tämmöisen syklejä tulee. Se on käsittämätöntä, miten seuraamilla on tommonen määrä viirei hallin katos, niin miten se voi vaan tasasin väliajoin ampua itseään jalkaan niin saatanasti. Se on, se on mulle mysteeri. Mutta ei mitään siis, lauantaina tuloksia. HPK voitti siis ilmeeksi hämillään 3-0. Jyppi vei kärppii 3-1. voittojen tiellä pisti pelikansi kärsään kotiavoksen 3-2. Tappara Kalpa sitten katottiin kändsi heikoin se oli tiukka peli se, Joo, olin, se oli todella näköistä mä... peli se oli tosi mä... hyvä peli Kalpa lopulta käänsi 3-2. On maaleikka sen Tappara voittaa. Jos jos jos mä ehtiä sanoa kun Kalpa teki maalin siinä heti. Mun no, niin mä kävi suurepä tai kusala jotain toi takaa <tos> sen. Ja sitten tottakai niin viimeisnä pelinä tää lauan tältä niin, tällä <tos> liigan listauksissa, mutta on se mainen listauksessa tottakai se meidän the main event eli käyt TPS. 3-0 turpaa isonmästä, se on aina paha paikka pelata, se osoittautuu jälleen kerran taas sellaiseksi. Ja, tuota, no, niin sanotaan, niin Tepsillä se oli, tepsil oli, tepsil oli semmoinen pelillinen jatkumo kyllä molemmissa peleissä, mikä, onneksi nyt on muutama päivä aikaa, että treenataan ennen kuin keskivikkoin tulee Jyppi vastaan. Et, et, no, tuota, no, niin. Palataan siihen vähän tepsi osiossa, ehkä sittenkin kuitenkin paremmin, koska mulla on kyllä ainakin ihan sanottavaa myös siihen. Mutta mut voidaan oikeastaan mennä siihen, koska ei mun mielestä niin, tässä no, nyt, nämä pelit aika pääsi lihaa. Tota, tiukkoja pelejä oli eilen. eilen tuota oli ton, oli pari maalinpeliä. No joskaa sitellää sit läsit että ensin tää aseta teetä. Eikö alla? Alla heti alla. mennään Alla. Alla. Alla. Alla. Alla. Alla. TPS, Alla. Alla. Alla. Alla. ensimmäinen huomio mikä täytyy sanoa, että Mä oon tottunut siihen, että Turus on avausottelussa yleensä aika hyvä määrä yleisöä. Nyt oli alle 5000, se oli aika säälittävä yleisömäärä. Joo, kyllä mäkin odotin, että ihan muistelin... Kyllä mä kuuta Joo, s peli ja hpk peli, mitä niitä nyt on ollut, niin kyllä se on ollut se 6500 ehkä. Sitten se on tippunut sitten kun lehmä häntäsi ne viiten tonniin. Varsioon kausi on alettu johon päin helvettiin niin. pari vuotta, niin. Mut, nyt jos ajattelee, että tosta lähdetään tosta äh, tarkkaa lukemaan onnaa, 4892, siitä lähdetään, niin... Toivon mukaan seuraava pelihahan on nyt sitten keskiviikko. Se on jyppi. Se on yh... No ei se ole sen parempi viikonpäivä kuin Torfman. No, toivottavasti se ei nyt ainakaan siitä enää tippu. Koska si... se olisi sitten jo vähän, että se rupeaa pelikanssasi. Siis Lahdessakin rupeaa porukka, enemmän en kuin tää näin. <laughs> Joo, se viimeinen Vilja silloin näyttää kyllä tosi tyhjät siinä kohdassa. Mutta tota, oh. mut, mut, en mä tiedä, yksi mietinnän arvoinen asia ehkä olisi, että onko se tää sitten, että kun HPK vasta aloittaa joka, joka saatana vuosi nykyään? Se on vissi Tepsin paikallisvastustaja sitten. Tai niin kuin onkin. Mennetään kaiken muun riittää paikallisvastustaja Tepsille? Niin on se sitten, tota, mitä siellä nyt on joku. No kärpäs saipa. Ei se jäi, mikä paikallispeli paikallisvelioon. TPS HPK. No, mitä vittuu? Tässä on oikeastaan vähän se tutoliika sen takia, että sä enemmän kuin etä tässä meillinnässä se aikana. Pitää. Siinä on samanlainen löyhä liitto kuin suomalaisten ja unkarilaisten välillä. Niin, niin, ei se, mitään. ei, ei se, se tunnu miltään paikallispelit mun niin. mielestä ikinä. Olin katsomassa peliä, seiset kavereet ja siin tota, siin ja, hmm. ja kyllä siellä sitten jo peli oli pelattu 5 minuuttia. TPS oli jo ollut hyvä hyökkäys siinä ensimmäisen 7. minuuttiin. Niin. Se oli 7 minuutin kohdalla Antti ensimmäisen kerran tulemaan. Tämä niin kaveri oli jo sitä ennen apaut kuusi kertaa ehkä. Joka minuutin kohdalla niin se haukkus jonkun osa-alueen tai keksi jotain. Totta kai se oli vähän tota, noin porossiin, mutta, tota, mutta se kertoo myös, että et jollain tavalla että Turus ollaan niin vaativia, ja sit nyt kun on ollut taas parempi, huonompi pari vuotta, niin sitten heti peilataan sinne. Ja tää on, on kieltämättä vähän niin, että Turus sillä että ensin pitäisi tulla se tulossa, ja sitten tuleva mm. Ja Kyllä mä ymmärrän sen osittain, mutta. mutta, mutta Tosiaan se oli ku. No enemmän mennä aulosta heidän kutistumatta Oli kyllä hauskaa. Joo. Mutta Olisi, olisin halunnut juoda hänen kanssaan, niin ne menkikin kahveita eikä Mutta se täytyy sanoa, että peli alkoi siis todella huonosti. 20 sekkaa mennyt vahalahti jäähyllyt. Tepsin peli käytännössä ei toipunut siitä ennen, ennen ekaan eka seitsemän minuuttia. HPK dominoi ihan täysistä peli alkuun. Ja sanotaan, että paremman liimestelyn HPK olisi, olisi lyönyt neljä maalia siihen. Siis re reboundit jäi koko ajan siivoamatta. Siellä oli tyhjää maalia edes. Puolustuksella kävi se ihme uinailu siellä koko ajan. Ja tota, sitten kun päästiin eteenpäin, niin Antti laulisti se, että me oltiin kohdalla ensimmäinen laukaus maali, joten se oli aika hyvä veto Ja sitten sit, tota, no, niin, saa sit pikkuhiljaa alkoi saada sitä, sitä hyökkäyspeliäkin jotenkin sinne päätyy asti edes. Ja sit, Vähän niinku pelitapahtumien vastaisesti oikeastaan, niin sieltä tuli se ensimmäinen maali. Joo, se oli asia silloin. Joo, elikkä nelos, huhtala, huhtala, huhtala tuominen kulmalla. Joo, no niin on se jossa tuo pelkkä. Ei se se on vähän parikympeä. No joo, mutta se on. Mä en voi suuren teteen, kasvaa finnissä nämmöistä. Mutta tota, ö, toinen huomioarvoinen asia mun mielestä yleensäkin jo HPK-pelissä, myös SF-pelissä oli se, No, se oli se pelin niin jatkumo, mihin mäkin viittasin jo. Joo, mutta se, se tavallaan semmonen... Mielestäni se on yksi asia, mihin pitäisi sanoa, että kiinnittää huomioon, että syötöt pitäisi saada oikeasti haltuun. Mm. Et vaikka semmoista kivaa pikku kneppailua, mutta kun siinä on koko aika vähän semmoista niin huojumisti hommaa, ja joudutaan syöttää sit huonoon paikkaan, seisovilla jaloilla ja näin ja taaksepäin ja tälleen, niin siinäkin tapauksessa sitä syötön laadulla tai vastahtumisen laadulla ja siitä suoraan jatkamisella, vaikka se suoraan päätyy, niin kuin me eilen puhuttiin siitä, että mitä voisi esimerkiksi mennä mm. avaamaan peliä, niin voisi yksinkertaistaa. Mutta kyllähän kaikkein parhaitesta yksinkertaista että jos sun tulee kiekko lapaa niin sun ei tarvitse ottaa sitä kahden metrin päästä ja tavata no se... sitä. Et sä yritetä, että heti tähän heti seuraavaksi. Niin, siis niin, se, tässä olikin se ongelma, että kun se ja laatu oli heille helvetin huono kaiken puolin, siis Karvaperän päin koko aika vähintään. Ja sitten me just, just niin kuin sanoit, useissa samalla ajalla syötellään siellä, niin tota, että mitä se hyökkäys etenee siinä kohtaan? Että jos sä siihen punaisen pintaan. Siihen, siihen se, se tuli. Kyllä, Tepsi yritti tulla sieltä seka se seiskanki aikaa. Mutta sitten taas se peikankerrapään sinisen yritti, niin se itse laukauksen aikaiseksi. Tepsi lähti, tepsi lähti siis aukojohto 1-0, mutta on tota no, niin siis se näytti, se, se just se viime vuonna, se se niinku haudataan sitä kiakkoa ja muuta sitten se viisikko ehtii hajoamaan. Ja tota no, niin siis. Ei, niin kuin sentterit ei osana tulla hakemaan sitä niin ava avaussyöttö ja sitten kun se on just epävarmaa, niin sitten sitä sit lähdetään hautamaan. Ja kun se syöttö ei lähde silleen niin eli se sitä kalpa kalvapeliä. Maalin taakse jämpti avaus suoraan, sentteri lapa ja bot eteenpäin tullaan rintamaan. Se oli hyökkäys, oli, hyökkäys oli, mitä kuudes sekunnissa yli omasta päällyssä, melkein yli se yli, tuota, no, niin, päällys, yli punaiset, ja sitten sit joko päätykiekko tai sitten pelama sisään. Mm. Siis se oli, niin, Tällaisiin organisoation hyökkäyksiin Tepsi ei voi yksityisesti päässyt. Sitten mennään toka-erään, missä siis jos ensimmäisen HPK-tuhlasen saumat, niin toka-erään voi vittusta Tepsi ylivoima ihan oikeesti. Sitä tuli mitä kuusi perät tästä vai? Joo, ja oliks se, se jopa se ensimmäinen ylivoima, niin sillä erää, missä se tuli tätä sootuskoa? Joo, niin tuli. Niin, te, Joo, ja ne, sit tuli heti oli, Nyt. Perinteet <laughs> olemme me... Jumala, mm. alta, parhaat paikat HPKl Tepsi ja Mitä Lokke menetti Kiekon keskialueella. Mä... Lisä toinen pakki oli siinä kohta. Se luotti lokkeelle liikaa. Jos maalikohta mm. katsotte, niin mä en tiedä, Tepsin toinen puolesta vaihtamaan vaan mitä. Mutta yhtäkkiä, kun se tuli kaksi yksi hyökkäys, niin paikka paik vaan tuli pelata hyökkääjiä. Missä helvetissä oli toinen puolustaja? Pikkaran aivan yksi ja sitten viitalla mä heitin rystyyn, niin se meni sit etukulmasta Engrenin patjaa ja räpsän välistä, että sinne ei nyt oikein mitään voinut, sit se oli vittumaisen paikkaa se vetoi. Mutta joka tapauksessa yksi yksi. Seuraava Tepsit vihdoinkin kuvitta se. Joo, siis siinä vaiheessa tuli hetkellä aika hallikin semmonen kiva mukava noste Totta kai se nyt oli just nimenomaista ylivoimaakin. Etenkin se etenkin ei, se, ka oli tosi surkea. Joo. Seppanen pakkeenasta oli tämä Hattunen virtala ja Koskiranta niin ei oikein mitään. Ja jotain aikaiseksi, se maaliki tuli, että se oli tota ristolle levitti viivasristollaan ristollaanampu suoraa söötöstä sit, sit tota, oikeastaan kiittää Mikko tolvasti ja HPK Molari, joka pelasi aika helvetin pavoraa, ja pudotti koko ajan ei niin. se ristolaisen pommikaan, mikä niin ei, paha että ei, se olisi vannut huolomaa. Ilman niin. maskiä niin. Se putosi eteen ja Lockella et, ei lyöny, se siirsi sen tyhjään. Aan. Ei se tarvitse tehdä mitään. Ai mun kiekkoja siellä. Sitten taas tämmönen Tepsil tosi leimaava. Tepsil tosi, paljon tosi helppoi kiekon menetyksiä ja tyhmiä virheitä. Niin kuin tämä 2 maalikin niin onko se käsittääkseni Seppänen, lähti kiekon kanssa Timolla. En tää epäis. Timolla oli idea ja sitten kiekon, kiekon menetys oma sinisen päällä. Sitten Santavuori heittää Maalille, jos on Marko Luomala aivan yksin. Se, se olisi ehtinyt kafeen tilaamaan rauhassa. Pistini niin jäi ja Kiekko pesää Attelella mittaa siihen. Se oli niin kuin käsittämätön nukars, mitä voi olla mies niin yksi siellä. Lähin tepsin pelaa varmaan 5 kuuden metrin päässä. Niin kyllä se, siinä vaiheessa tuli kyllä mieleen, jos se kahden vuoden takainen HPK musta vuoden aikana aikainen avaus. Silloin tepsi jo. johti yhdellä vai kahdellakin maalle ja se on se oli 4 1 peräti tepsillä vai? No nyt ei lähde kyllä tarkastaa, mutta kuitenkin johdettiin yhdellä, kahdellä, kolmella mun muistakseni kahdella maalle. Se maalla oli 5 minuutin ja 4-4 no. silloin. Että. Niin niin sitten sit taas pystyttiin se tasoittamaan ja jatkoja tähän no. jottiin. Niin kun tässäkin se sitten taas kävi. No niin Päistyttiin mainitua heti siihen ohjelmaan alussa. Alko, tota, no, niin, että, että, että sit alkoi ne virheet kasautumaan ja sit tuli ne muutamat jähdyt tepsil sinne ja sitten Jatkoa ja otti aika tyhmän kampi siihen ja puoli minuuttia myöhemmin HPK-Naruarsin läväytti ja kiitos hei näkemiin, kaksi Kerho oli siis paikkoja myös ratkaista Tosi niin oli tepsilläkin. Se ylivoima, ylivoima siinä olisi pitänyt, niinku kuin Virta sanoa, niin se niska poikki olisi pitänyt saada lyötyykin siinä ihan selkeästi. Sitä oli niin paljon tarjolla. Joo. Sillä tavalla kuitenkin yhtyläisyyksi jostain eilisen pelle, että siinäkin oli tavallaan tenerssikopeika nousella. Oli, oli, mutta siihen mennään, mennään nyt seuraavaksi. Siihen. Mennään siihen! Torstain, no. torstain peli viimeisestä, mitä viimeinen aina mitä sano siihen vielä, niin... niin. Sitten taas meidän miehemme Timo Salo. Kyllä mä lautan, miten jollain voi olla huono tuuri. Niin, niin laukkaan tuossa rannassa menikö se rannin, ranteeseen, nivel Ranteeseen vamma le le le leikkaus huomenna. Elen ihan väärin muista päivämäärää, mutta en, nyt tulevalla ensi viikolla leikkaus ja kaksi kuukautta pois. Joo, näin se oli. Et sen syvän, se on kyllä, siis te, ali pelistä se on iso, iso palanen pois. Se on siis niin uhrautuvasti heittäytyy joka kieko eteen, että joka joukko ei semmoista jätkää sinne. Ei se hyväkkäys mikä mikään ihmeellinen ole, Se tu, läpi, et voi vittu Saloni niin oli siinä. <laughs> niin, oot huomannut varmaan, no, ei, se... no me ja... Euroopan ja... turvassa pelissä mä live-seuran taas Sveitsistä, että TPS Breakaway number 61, voi vittu se oli siinä hetken päästä, save, tulee päivitys. <laughs> Mielestäni tulee visse nyt sitten kuitenkin, varmaan jo ensi viikolla. Niin mä, niin mä käsitin, että ensi viikolla pitäisi olla pelikunnossa. Mitäs Mitä että mitä nämä, tota, jos puhutaan nyt nämä loukkaantumiset läpi, niin Vahalahti lähti eilen kesken kaiken. Tuomainen. pois. Jo, tuomainen. Joo, lähti eka Se ei tainnut olla mikään vamma vai mikä se olikaan? Mä luin siitä pelin jälkeen, mutta tota, äh, Vahalahden sormenvamma. Joo, se on sormenvamma, Todennäköisesti ei mikään kauhean paha kuitenkaan. Toivotaan näin, toivotaan näin. Toivotaan totta kai, Vahalahden menetykseen ei ole varaa yksinkertaisesti. Mm. Se voi olla vähän niin kuin pelin loukkaantuminen, joka saattaa jopa pakottaa on pari päivää väliessä. Niin kentällä se ei mitenkään. No ei siis jos mä, se, mä, mä luulen, siis se on varmaan pointti jo siinä, pystyy, että pystytkö se pitämään maillaan kädessä nä så. Etto. Mut kyl si ih pahalahan. Mut kyl aika ninku se on, tota, siis on... Niinku pystyy tekemään tonne. Et ninku tyys sormivammo mani niin hanska sisään. Mitä Joo. mitä ni niin kyse niinku aika aika paljon se vaatii varmaan että sormivammo estää pelaamisen. Mä veikkaisin näin. No sanotaan että jos playoffit olisi nyt niin ei mitään mitä kuin pullaakää että ihan sormea mut. Öh öö... <laughs> <laughs> teippi on purana <nää> täällä <laughs> Nyt lähtee. <laughs> Puresta purana. <laughs> mut pahalahan pitisi selvä sanoa että tota, et, oli olisin ehkä toivonut ainakin ja miehältä enemmän näkyvyyttä. Nämä kaksi ensimmäistä ottelua, niin okei, vaahatti pelassa reippa 10, minuuttia eilen. Mutta toisaalta kun se meni koppiin. Joo, se oli toisaalta jossa siinä näytettiin. Joo. Mutta ekassakin pelis kyllä, että kyse paljon näkyvämpi oli tota tämä nuorisoketju ja sitten oli. Anttila. Anttila. Anttila, sen juman kautta se on niin suuri mies, että sitä ei voi olla näkemässä, mutta se, se kuitenkin, vaikse. Se tullut, tees, tämä kanke, se suojaa ja se pääsee niihin No Etenkin kun se omasta päästä tulee, se tulee, kun saatana juna sieltä, Koita siihen tiellä mennä. Joku se kaveri on samanlainen kuin TIEKO esimerkiksi Armialla oli tota, uh, uh, Luhkova vastaan. Siis ihan järkyttäviä rannekomme, Ringet-TV-laatimia, Ringet-TV-laatimia. Yläpörssössä. Siis no, Rytimiehenä voida, voidaan sanoa, tuota, no, että et Tepsin historiasta käy se niin Mel davis mäinen niin että tulisi kiva. Mä en mä tätä tykkultaa rannekohta toinen asia. Niin. on tämä peliin, eli Porissa. Tepsi aloitti kans aika samalla tavalla. Oliko se mitä me katsottiin, että nyt oli viisi minuuttia, niin Tepsissä ensimmäisen hyvän hyökkäyksen? Joo, vähän parannusta oli, 2,5 no, minuuttia palkkiaralla. Jotain sun suuntaan, mutta sanotaan, että HPK-peli no, niin erikoistui, että Tepsit tuli todella hermostunut eilen. Hmm. Sen Et se oli että sen näköistä, että... Et niinku, et tulee itsellä paskat housuun kattoo sitä. koska se Joo. oli niin semmosta ja Aina kun piti näyttää helpo, niin se ei todellakaan haluu sitä. Ei ei. Se paine oli ihan mieletön siellä. Tepsin päädys heti, heti alkuun. Sieltä ei päästy millään pois oikein. No, niitty, Niittymäki pelas hyvin. Kymmenen välin jälkeen. Vaikka ei voittoa pystynyt tuomaankaan. Ei, mutta ei se antero on kyllä katunut. peli ei, ei. millään hilveelläkään. Sitten eka maali ylivoimalla. Se oli odotettavasti, että YV tulee ässillä, kun se pyöritys oli, oli, mitä se oli. Niin sitten niin ar ar armii armi laittoi neliön keskellä, niin just edin huutamasin ennen maali kun Ristolainen oli siinä lähinpainä. Se katsoi, että, että kato, ai -ai! ja sitten nyt kun Lahti siitä onntiin. Pilmaani pääsi sitten noin Pilmaani niin oli siinä nel keskellä, ja no, niin, tarkka, veto, tarkka veto oikein sen yläpesään, niin, tota, ei siinä, siinä anterokerin oikein mukaan millään helvetilläkään. Mutta tota... Huonosti alkoi, nohmut mutta toinen erä sitten, niin toisen pääsi vähän hyökkäämään paremmin, mutta ei sekään mikään hyvä erä ollut, se oli parannus, mutta ei hyvä ollut. Se on samanlaista sitä niinku se kiekollinen peli, tosi epävarmaa hyökkäys, se tosi. Joo ja sen kautta energiaa tuu tosi paljon sinne, ei säättäyyksiä. Yleensä se kiako ylös tuomisen, vaikka se onnistuiskin, niin se onnistuu hyvin harvoin helposti. Sen jälkeen miehet on jo se aika väsyneitä, kun on siellä. Ei Tepsi saa sitä peliä pysymään siellä vastustajan päässä. Ja sitä kautta saadaan siellä näiden SC-pakkeihin tällä kertaa niin vähän maitohappoa sinne jalkoihin. Niin, mutta, mutta yksi aika mielenkiintoinen huomio, minkä tein siinä, minkä heitinkin tuossa aikana. Tämä miten siis Tepsi ykkös pakkipari lähti avamaan peliä. Niin Joo, muistan niin. Tota, se lähti, lähti aina lähti järjestämään silleen, että ristolainen ottaa, siis ristolainen Vittasmäki oli pakkiparina. Ristolainen ottaa kiekon, heittää pakkipakki pakki, levityksen viittasmäkkiä, viittasmäkki jatkaa hyökkäämään. Mutta oihan nyt saatana selvää, että tosparissa pitäisi nimenomaan mennä toisinpäin. Vittasmäki antaa helpon sen se, se, se levityksen, ja ristolainen on se kiakolinääjäsi, joka antaa sen, antaa sen syötön, tai sitten silloin kyky myös tuoda sen jalan ylöspäin ja pelata siitä sit päätyy vaikka se ei muuta. Hmm. Ja mun mielestä niin, niin alkoi sitten tekemäänkin pelin loppupuolella, se kolmannen seräs, ennen kuin kaikki meni sekaisin, <laughs> niin heti, heti tuli semmoista organisoidumpaa pelaamista. Ja sitten jossain kohtaa mä veikkaan, että sitä on aika monesti pidetty. Paninkas merkille, että virran, virran niin se on aika verrattavissa kuitenkin tuohon maajoukkueen tavan pelata. Että keskushyökkäjien ja hyökkäjien pitäisi tulla alempaa hakemaan. Se on niinku vetää se kurvi siihen, että tarvitaan pakkia. Se, se, että se on lyhyt syötteperiaate. Niin niin, tarjota pakista lapaa siihen. Niin, niin ainoa, kuka sitä teki oikein hyvin, oli Koskiranta meille ja Laakso, Laakso jonkin asteisesti kanssa. Mutta tota, esimerkiksi, esimerkiksi lokkki kun sitten vahalla loukkaattuu pelasi ykköskentään laidas, niin tota, lokkilla on varmaan ehkä suurimmat ongelmat toistaiseksi kanssa sen, sen ha hakemisen kanssa. Se voi olla, että kaverilla on aika kova toi hyökkäysvietti ja tavallaan ei oo se. se Hitaimpia luistelija olisi varmaan oikein. Eikä sitä, sitä NHL, no niin, niin tuolla. Ei, sen, ei, ei, se, ei, ei ne pelaa. Ei pelaakaan, ei ne pelaa tolleen niin keskellä. Se, se, se ei oikeasti aika usein kuskataan tai hyvin nopeasti, mutta aina pelaa. ylöspäin pelaa. Et, eurooppalainen pelihan on vähän semmoista, että Ona no, no. ja tehdään kivoja kuvia. Mikä oli sopevan lookeilun, mutta sen tarvitsee oppia pois totta kai, mutta mä luota siihen pelaajan kyllä vielä. Et, tää on nyt to, tosi aika sano, mutta tota, niin, se, se, se Tuollaisen historiaa varustettu pelaaja ja se pelaajaprofiiliin, niin kyllä se oppii ton. On, ja siis kyllä Lokkeesta, varsinkin HPK-pelissä Huomaa, että muutaman kerran, kun kaveri tuli huonosti syöttöä, niin osa auttaa. piru pirun hyvin hautoja. Ja se, miten Lokke otti liikkeestä kädet matkaa menemättä, kuitenkaan paitsi jo HPK-pelissä? <tos> Ei otti, otti vastaamalla kädellä ja heitti se niin kuin oikealla puolella litteelleen ja pääsi vetämään muistaakseni mm. Ja mä huomaan, että, että se kaverilla on niin tämä. Niin koordinaatiokyky ja tämmönen ehkä oman, oman kehon hahmottaminen vähän parempaa luokka kuin muu. Mutta sitä varten sen maksataan enemmän. Niin, niin. mutta tuota, kyllä se tästä kääntymäärästä, että varsinkin, kun vilsi tulee siihen kanssa ja terveenä pääsee, pääsee pohja pelaamaan, niin kyllä sitten sit uskoon, että aletaan näkemään sitä, että minkä takia lokke on Tepsiä hankittu. Mm. Ei tota niin, kol, kolmannes eräs, niin Tepsiä pelasi niin kuin siihen al, al, ennen, niin toista maaliin, niin sehän oli Tepsin paras, parasta peliä tällä kaudella mun mielestä. että niin pääsi järjestämään ja antaa paineet, tepsi pelasi aika hyvin mun mielestä siinä, siis siihen nähden, mitä se peli oli ollut toistaiseksi. Ja sitten tapahtui ikäviä, mikä siinä tuli se... Tämä oli sitä mieltä, että olis pienemmin tulla. Tuli pitkä kiekko, missä Honkanen, Honkanen esti Kulmalaa Kiekoton miestä. Siitä vihettiin pitkä ja te Tepsin päätyy aloitus, niin siinä olisi kyllä ihan, ihan pointti ollut siitä on tajaihe, mutta jälkimmäinen ihan selvästi. Ristolainen kuskaa kiekkoa, oma sinisen päällä tota, tulee ihan päivänselvä kampitus. Siitä s 2 1 ja Savinainen pistää 2-0, Tepsin peli käytännössä ohi jälkeen. No, peli oli kuitenkin vielä pelaamassa kymmenen, mutta kyllä se tuntui fiaskolta. Se, siis, se, se, se huomio keskittyi siihen niin paljon, että se, oli, se huutaa vääryyteen, niin sitten ne ylivoima... Ei ainakaan parantunut siitä, kun Tepsi sai ylivoimaa, siis vähän, tuntui, lahjalli, vähän paikkoakin Tuntuu no. olevasiin, mutta... Tata... Lopulla sitten taas Tepsi... Siinä vaiheessa sitten sit kuitenkin lopuhti, lopullisesti, kun kuuluma oli pillun hattunut, eivät molemmat yhtä aikaa sitten vielä. Joo, se, se, oli, se, se loppu oli semmoista jäähyöjä värittämää, oikeastaan äsilläkään mitään oikein hyviä paikkoja siinä enää sillä ei enää silloin ollut. Ei, no tyhjii se 3-0. Mutta... Niin, no se oli sitten joo. Mutta se oli se, se koko... Siinä tuli, tuli, tuli, tuli mieleensä, että tata, siis, pystyi niin kuvittamaan se, mikä se on tavoitan joukua holata. Tää oli täys parsi. farssi! olikin se oli kyllä itse asiassa kyllä itseasiassa aika farssi mun mielestä. Kyllä mä oikeasti eilen kun se lottiin, niin eka erää harmitti sen takia, koska tepsi oli huono. Mm. Toinen erä vähän potentiellinen, vähän vietäkin semmoinen, että ei. Kolmainen erä alku, tosiaan siinä oli ne hyvät paikat. Koko aika se tunne vahvistus, että yksi yks on aivan täysin mahdollinen, yksi malli ei oo mitään. Mut sitten se saakelin tilanne. Niin se oli siinä sen jälkeen niinku teki mieli, että ajatellaan jo niin, et ei sille lopputuloksen mitään väliä. Ei. Se on kyllä vitutti, että Urho ei, Urho ei saanut saatanan aikaiseksi, että, et sen kampituksen näyttäneen uudemman kerran. Ja se aika 6-7 kertaa peräkkäin muuten. Joo ja selostajaa vähän niinku maaliin, mut ei... Oh, niin antoihan selkeä ohje, oh, että, että niinku aina mikään ei tuntuu, että sä kirjoittaa tekstit, että laita nyt saatanassa sieltä tulemaan. <laughs> Pää selostaa sitä, jo. Niin, niin, siis, se oli, oli niinku... Pelin, siis pelin viimeinen ratkaisu, mun mielestä, oli se tilanne, lopulta. Joo, siis joo, se oli se, mikä sen katkoo. Se kyllä, vaikka Tepsi siin toisi vaikka kahteen yhteen. Mä en tiedä, olisikö, mä vituttanut yhtä sen enemmän, tai olisitko Okei, okay, Tepsi on tehnyt maalis, mutta siinä olisi tullut vaan se herätekuva, että tää voisi olla ihan yksi yksi ihan muullakin tavalla. Mm. Ei, kyllä se, se semmonen olo ja jäi sit tilanteesta, että voi vittu, se olisi vaan mm. Joo, ja kun se TPS on kuitenkin, kun sinne ylivoimalle... Yli, yli, yli, siis, Öö, S.N. alueen mentiin, niin se oleminen ja siellä sen paikan löytämisen tilan löytämisen saaminen oli kuitenkin vaikea mutta koko ajan se ylösvieminen vieminen kuitenkin kävi helpommin. Joo, nimenomaan se että hyökkäyspeli tuli se orga paremmin organisoiduksi, päästiin oikeasti kontrolloidun hyökkäyksiä tulemaan. Ja hyvin suoria hyökkäyksiä, mikä päätti vielä laukauksen muutenkin kuin Antilahan Anttila. tulee aina. Juna kun lähtee oikeet laita, niin se ampuu, ampuu siitä, kun tästä tukulmaa tai heittää. Se on mm. no, joka kerta. Sillä se on tällä viime Se pitää kyllä paikka. Mut joo, eikä se ollut ensimmäinen liika-viikko siinä. Kyllä mun puolesta, niin että seuraavalla viikolla sitten pelataan taas viitenä päivänä tiistai keskikokoon perätä lauantai. Mut palataan siihen tuossa ohjelman lukuun. Jos nyt niin kuin tällä hetkellä olette jo lippuille mennät ostamaan, niin ne on ne päivät. Ne kolmeenä päivänä tepsi pelaa, on tempoista Eli ensimmäiseen puheen niin nyt tartuttais tähän näin... Tähän Benna Amor Peltosen tapaukseen, niin siis... nyt on nähnyt sen videon, kaikki tietää sen, niin tota... European jo, onko sitten jo kolmisenkin viikkoa aikaa? Kystrop alkaa olemaan pikkuhiliaa, ainakin pari viikkoa. Tää on aikaa. ihan vanha juttu siis. Mm. rangaistukset tuli SM-liigan puolesta. erityisrangaistukset tuli mitä tää viikkoa. Tietysti ti joo. Niin. Niin tota, mutta kaiken kaikkiaan niin kerrotaan nopeasti tapaus läpi vielä. Elikkä jokerit on lähdössä ylivoima vaihtoon. IFK visi just tulossa tasa ta tasalukuiseksi, Niin tota, heittää hyökkäyksen lähdössä, niin tota Ville Peltonen kärkikarvaana. Semir Ben Amor tulee vaihtoaitiosta, tulee suoraan kohti, ei katso mitään muuta kuin Peltosta, Jyrä, jyrää selkään, ja sitten siinä kohtaa, kun Peltonen koittaa päästä nousemaan ylös, sen, niin samantien aikaa turpaa hanskat jäähän ja menossa maassa makavaa miestä pä, pätkimään. Tästä nousi se suurin halo, siellä oli muitakin tapauksia, mutta me, ei niin, en mennä niihin nyt. Se tuli pelikieltoja paljon, mutta tota, tämä on tämä, mihin tämä koko paska No oli. Siinä oli se, mikä tota, oli ilmeisesti jonkun ulkopuolisen toimesta otettu videopätkä hallilta, joita poliisi tai tutkinta oli yleensäkin päässyt käsittelemään uudestaan. Tai Joo. oli suorattunut noita ihmisen puheen paremmin Ja siinä oli jos sitä edeltävää, tää, kun kiekko pelatti joko edelleen mm. niin HIFKin puolelta oli sanottu, että mä en nyt sitä muistakaan, mutta siinä oli tämä näin, että oli kielletty, tuttano, niin... Se pelaa siinä oli kielletty menemästä kentälle, jotta pennamuori pääri. Joo, siinä oli äh, joo. Aleksi Mustonen menossa. Joo, äänsä olikin joo. Musejää, jää. jää. jää. Joo, se kuuluu, no. tota, sieltä. Sitten viimeisenä, niin, tu, se oli se korostu, sitä piti oikein kuunnella sieltä, mutta että, no, niin, kyllä lopulta sitä odottuu, että viimeisenä, kun pennamur lähtee jäällä, niin vaihtoehtoista kuuluu tapaa se kusipää. Muuta. Tämä oli tämä käskytysvideo, mitä meillä ei, me ei ollut vielä viime maana no. nähtävillä. Mutta se tuo, tuo ikävän lisä siihen, ja tota, sin, sen valossa, että todist, todisteet sitä, sit sen varaan on Mutta tosi liika että todisteet on vielä vähän epäsellä Niin sen takia Lämsä ja valtona jokeritten valmennus sai vain kahdeksan peli ja se, on, se on vähän outoa sinänsä et, et, Jos näin oli ja jos oli käskitys vähänkin Niin mm. miksi, eikö sä ja äh, Lämsä sitten varsinkin sen käsityksen antoon Niin hän ei se suurin rangaistus pitänyt langeta. Tai sitä Eka... epäilä, että se on valtonen, kuin se huusi. Mut joka tapaa... Olemat sai kuitenkin vähemmän kuin venä <köh> Niin, Niin, nimenomaan, että... Mm. Et tota, Mutta et käsittääkseni liigalla on semmoinen optio siellä, että sitten kun polistutkinta valmistuu, niin asian palata ja lisärangaistuksia voi olla tulossa. Se jätettiin vähän avoimeksi Se vielä niin valmennuksen osalta. Mutta tuota, Joka tapauksessa tähän nyt on reagoitu sit... ihan... tuolla, tuolla... Edus, eduskuntia ja kaikkien että et siellä on käynyt väkeä sivistysvaliokunnan kuultavana. Ihan vittu se on, sitä mä en kanssa nauroin. Mutta poliisi tekee esitutkintaa parasta aikaa tästä tapauksesta. Tuota... Kaiken maailman elorannat heittää juttuja. Et... Mm. Jääkiekon opettavasta tehtävästä, et, koska he on kuvittelee tällä hetkellä ilmeisesti, että jääkiekon väkivalta on oikeasti lisääntynyt. Vaikka mun mielestä mä näen se ihan päinvastoin, jos ajattelee jotain... Mediakohut on Ka suurentunut. Juu, nimenomaan. Näin se, se just onkin. Et, mut ne kaksi ei korrella toisiaan niinku yhtään. Varsinkin kun tää internet ei ollu vielä silloin 80-70-lopulla keksytty, on 80 -70 keskitty, ihan oikeesti porukkaa loukkaanotettiin. Ajattelee tää Ron Hextaalia ja näitäkin. Niinni. Niin, niin. Ne, se ei oo mitään muuta kuin oikeesti kuin vahingottamistarkoituksessa. Se on jo kymmenen tapaus niitä tän missä hän suurin piirtein hakkas? Se hakkas melkein tota, noin, se, se Pittsburghin pelaajankin sen takia, kun se teki maali. Ja se ei tykännyt siitä, miten se tuuletti sitä maalia. <lipäätä> Joo. Tähän on siis tosiaan kannattaa tuli joka puolelta. mikä mulle meni niitä ihoalle oli Eero heinäluoman kirjoitussaan maaseudun tulevaisuudessa. Mikä, ennen nyt ihan väärin muista, mikä se lehti oli. Mutta kuitenkin, niin siellä Eero sitten, että, että, että minä jo kuusi vuotta sitten, kun vastaavainen tapaus, mä en muista mikä muista, tapauks mihin tapaukseen Herra Heinaluoma viittaa. Jos se sitten on jumalata ollut se vandenpus nielikäinen vai mikä se oli, se saatana järjestettävä tappelu, mikä oli tässä mitä helvettiä. Ja sitten mä en ymmärrä, että jos puhutaan väkivaltaisuudesta, niin minkä helvetin takia siinä puhutaan tappeluista? Mm. Tuo on ollut mitään tekemistä minkä tappelun kanssa. Siis sm, SM Niikalla, siis okei, okay. <köhön> en mä väitä, siis mä en oo niitä jätkiä, jotka nauttii mitenkään erityisesti jääkeko tappeluista tai mitä, mutta mä hyväksyn sen, että ne kuuluu tiet, tiet, tietynlaisena osana, osana siihen peliin, siis sitä, että se. se että kuuma peli kun on, ja jos kaksi jätkää, niin haluaa ottaa mittaa toista fine, ottako. Ne lentää Suomessa, lentää pihalle, se on heidän peli siinä, jos se niin haluaa, se Ottolosa päättää, antaa palaa. Se ei tuo mulle mitään lisää arv lisä lisä arvoa sen enempää. Mä en oo niitä jätkin, pomppaa pystyä, niin kun, et vedä, vedä sitä päähän, mä että no katsotaan, kuin tässä nyt käy sitten enemmänkin. Mä haluan lähteä tästä peliä. Mä, mä pidän pelin fyysistä ja mä ymmärrän sen, että tämmöistä voi tapahtua. Adrenalin kor menee mene mene korkealla, mutta totta kai. Iso, iso tajat paina toisia päin ja niin siellä välillä. Sen mä hyväksyn osana laji. Mutta tämä, miss puhutaan tästä, tästä väkivaltaisesta tapoista, niin kuin tämmöinen. Ben Amurin mikkihirimainen saatana päällekarkaus selän puolelta vielä. Niin sille ei ole mitään tekemistä jääkeekon kanssa. Vedetään nyt jumalata nämä kaksi asiaa erilleen ihan oikeasti. Kaukalla väkivalta ja kaukalla tappolta ei välttämättä korreloa keskenään ihan suoraan. Se on, ne on aika pitkälti kaksi eri asiaa mun mielestä. Ostaan. Helppo tuollaisen kansanedustajan ei ole sen elventää. No vittu, siis... et se, että yleensäkin kun ihmiset rupeaa tappelemaan vaikka nyrkejä, niin pitäisi koko nyrkkelyn lajina väittää, että se on väkivalvasta. Mm. Niin. Se on näin amatööri suomalaisia nyrkkejä, jotka olympilaisiikin meillä niin tosi helppo selittää, että ne ei edes harrasta sitä nyrkkelyn muotoa, niin se ei paljon käsiä ja ilman kypärää. Siis se on niinku, se, se, se, se me... Voa aina vituttaa näistä poliitikot ja muut, muut tulee niin kuin tämä vettä myllyyn ja nappaamaan irtopisteet saatana, että tätä tämmöistä tapahtuu. Jääkiekonan ratsastetaan, niin mä odotan, odotan koska Tarta Brückkara tulee seuraava kolumni siitä, että miten tämä on helvetihono. esimerkki nuorille pitäisi panostaa enemmän yleisössä. Hei vittu, hoitakaa asianne paremmin, niin teilläkin on fyrkkaa enemmän. Ihan oikeasti. Se mua ärsyttää kaikista niitä, että muut muut laitmitkijä itse kussua omaa tulee, tulee kitisemään jääkiekon. Jääkiekko on Suomen suurin urheilu. Ja sen takia, että ne osas silloin, kun 950 tuli, tuli kultaa. Ne käyttää sen hyödyksen. Jäähalli tuli joka saatalan kylää. ja sit, siis, ne, ne, ne käytti sen momentuminsa mikä niillä oli. Ne hyödyisivät sen ne takoissa ihan täysin. Nyt on ehkä pieni laskusunnat tulos, sit tuli uusi ja semmoista hypeä mitä ei ole aikaisemmin ehkä nähtykään oikein, tuli siihen ympärille. Ja totta kai me mutta älkää, siis pyytäkää neuvoa, kysykää sieltä, että mitä te olette tehnyt, Ehkä te, te, te, te, soveltakaa sitä omaa, omata sinne paremmin, ei se auto itkemällä ainakaan parane. Helvetti sentään, eikä se ole se lajipika, että huonosti. Joo, kyllä se on kyllä tosi harstettavaa, kun on juuri tuollaisia tahoja, jotka joko haluaa korostaa omaa asiaa. Tai sitten on juuri edustus. Ja sitten on just nämä no, valiokunnat, jotka tekee sitä varten, pa, et Mikä tämä sivistysvaliokunnan tekee? Että te voisitte hoitaa homman vähän eettisemmin, mutta ei antanut mitään ohjeita, mitä pitäisi tehdä. No, no tehkää niin, no, ne jotkut, lehtimiehet soittivat, ne äh, eivät ole kivaa Niin tosiaan sellanen kutsu, kutsukeskustelun, jossa paneelikeskustelu missä voidaan puhua siitä, että et, mitä pitäisi tehdä ja siellä tota, no, niin, miehet istuvat jalat ristissä ja pitää tassia toisen polven mm. päälle ja sit hörpitää pikkurillin laffe Ja tämä valokuvi tämän valokuvan helvetin ja olet kankalt, ja siinä on joku perissäpäin joku huono ruutu Ja sitten sit just tällaista näin ja puhutaan ja Tuodaan vain jotain tiettyjä tapauksia, ja oikeesti nämä ihmiset, ketkä suurin osa on ja näyttää naamassa niin enes ei välttämättä eikä nois kiitos meidän jääkevosti. Ei ei. Totta se kai se väkivalta en... käsitteenä vaan sarahtaa korvaa, mutta sit sähän voit ajatellaan, että myöskin pyrkkitappalu e, koulunkentään ja jääkehukentällä e, joku päin verran säännä, niin varmaan ajattaa, että se on yksi ja sama asia. Ja... <suh> mutta tota, joka tapauksessa, siis, mut, mut siis, voitaisiin ottaa tähän, tähän kantaa, että tämä on annanut poliisi-asia. Niin okei, se tota, että mä en itte välttämättä itte Ja nyt kun kyseessä on tämmönen, että mitään vaka, hirveä vakavaa ei sinänsä tapahtunut uhrille, peltoiselle Niin tota, se tuloksen kautta enemmän sitä vähän ite katsoin, Niin tässä kohtaa mun mielestä kuri, kurinpito, r, esimerkiksi kurinpito, mikä on aika vitsi ollut viime vuosina Niin teki aika hyvin, siis aika hyvin hy, hyvää jääkiekkoa Joo ja ennen kaikkea reagoisi. Ainakin omalta valtaan varmaan kaikkia parhaat et se poliisitutkinta periaatteessa tekee sen mut mutta käytännössä mitään uutta ei tarvi hmm. enää asiaa luoda tai nostaa enää pahemmin esille. Okei, mutta tota, mitä, mitä siinä poliistutkintaan tulee, niin toisaalta siis, että mä, mä en itse välttämättä oo niin siitä ihan sen takia, koska, tota... no niin, sit kun tästä jälkeen, kun luonet luon, että... Se on aika erityislaatuinen toisaalta, että siellä sallita, se on paljon sallivampaa kuin mitä niinku kaukan ulkopuolella sovellettuna olisi. Ja voiko sitä suoraan sit soveltaa sinne ilman, ilma, että tehdään jotain peruuttamatut itse lajille? Mä en oo sitä niin varma, että ehkä mä vaan, mä vaan pelkään tätä aina. koska... Niin, niinhan no, mun mielestä, en tästä laita rapki sinne joosta. <laughs> niin, niin to, sähän sä sä suurin piirtein ihan mitä vaan, paitsi käydä sukupuoleille niin Niin, käytännössä. No Koska mutta sääntö ei joo, ne pelaajat periaatteessa pitää kyllä huolen niiden Et Siellä ei kukaan pääse periaatteessa niinku törkeä tuosta. Ja se on jääke se, että itse asiassa ne tappelut, jos rauhoittaa sitä ottaa. Se on, no, monta kertaa va vaikutus on ollut kyllä. Niin, mitä mm, ei, ei, ei, helvettiä, Se on sitten Toinen voitti tai se tappelu oli sit huono tappelu. Mm. Ei siinä varmaan enää sen jälkeen mitä mitään katastrofeja. Joku tässä se on onneksi ollut uraa päättynyt. Mutta tota, no, niin tähän väliin voitaisiin mun mielestä, vähän kuunnella, että reagointeja mitä on tullut. Siis meillä on tässä nyt ihan, hy ihan hyvää materiaalia. Niin voitaisiin kuulla rangaistukset kokonaisuudessaan tuosta yle, yle Puheen missä JP Vuorinenkin on vieraana. Joo, kuunnellaan vaan. Eiköhän käydä suoraan asiaan. Mennään asiaan European Trophyin ottelu tuossa syyskuun alussa. Se on tietenkin tietysti ollut tapetilla tässä jo hyvän aikaa. Ja tänään siis tullut rangaistukset aivan hetki sitten, kuten Yle puheen kertoi. Käydään ne vielä läpi. Eli Helsingin jokerit seuralle 40 000 euron sopimussakko. IFKlle sakkoa 25 000 euroa. Valmentajista pelikieltoon tai toimitsijakieltoon jokereiden vastuuvalmentaja Tomi Lämsä. Kahdeksan liikauttelua samoin valmentaja Tomek Valtonen jokereista kahdeksan liikauttelua ja JFK vastuuvalmentaja Pasi Sormunen myös kahdeksan liikauttelua. Samire Benamor, jokereiden hyökkääjä, 18 liika ottelua Jarkko Ruutu, 4 liika ottelua ja Ossi vääräinen yksi peli, Juuso Salmi sitten, IFK puolelta 12 ottelua, Ilari Melart, 6 liika ottelua samoin Sim Liivik, 6 liika ottelua ja kaikkia pelaajia koskee lisäksi SM Liikan ja pelaajayhdistyksen sopimuksien mukainen pidätys, joten kovista tuomioista on kyse ja JP Vuorinen näille sitten vaaditaan perusteluita. Joo, kyseessä on SM-liigan historian kovimmat rangaistukset ja nimenomaan asia pitää katsoa kokonaisuutena, koska vastuullisia näihin asioihin on aina useampia kuin yksi. Ja tässä tapauksessa, kun, kun siellä oli monta kärhämää, niin, niin sitten kurinpitoryhmä katsoi, että myöskin nämä vastuut tulee jakaa tällä tavalla kurinpidollisesti. No, pakko kysyä tähän heti alkuun, että jos verrataan sinne, Vuoden 2000 tapahtumaan, jossa Ismo Lehkonen sai nyt käskytyksestä 10 ottelun pelikielon, silloin käskytettävä VP Kautonen sai viisi ottelua. Nyt tavallaan tämä rumpaa on käännetty toisinpäin, eli valmentajille, joita ehkä voidaan helposti epäillä tästä samaista teosta, 8 ottelua, mutta Semir Pennamor, 18. Joo, tietysti pelaaja on viime kädessä aina vastuusta tekemisistään ja, ja siinä mielessä tietysti tässä tapauksessa rangaistus on kova. valmentajan osalta niin tämä näyttökysymys näissä käskytysasioissa on aina se, se hankala asia ja siihen varmasti, jos muita todisteita myöhemmin tulee, niin tähän asiaan luonnollisesti SM Liikan voi aina palata. Pakko vielä kysyä, että oliko teillä käytössä tämä joka iltasnomilta tänä aamuna tuli tämä video, jossa on tehty tämä äänianalyysi, jossa kuuluu nämä selvät ö, sanat. Oliko teillä se käytössä? Kyllä se on nähty, mutta ei tietysti ole ollut käytössä sen tyyppisiä laitteita, jossa, jossa sitä pystyttäisiin niin hyvin analysoimaan, mutta toki tämä asiantuntija, joka sitä on analysoinut, mutta mä näkisin, että jos, jos poliisi tähän asiaan vielä palaa ja pystyy sen selkeämmin todistamaan, niin sitten tämä kysymys käsitellään uudestaan. Mm -hmm. Eli vielä voi tulla tähän asiaan ja pelikieltoihin muutoksia? No, varmasti voi tulla. Aina näissä asioissa, kun lisätodisteita tulee, niin niihin voidaan palata. Mm -hmm. Sitten meillä on toinen, toinen klippi tässä näin. Niin näin etenkin tässä poliistutkinnasta oli Ylen AamuTV. oli veikka ja Vesa Rantanen ja sitten... Tota Vesa Rantanen ja J.P. Vuoronäin taas sitten oli, no sinun he Valliheimo oli studiossa, mutta se oli niin pelkästä statisti, että leikkasin kaikki seurutet helvettiin. Silloin olisi ollut näkemysasia, mutta ei se ilmeisesti siihen seurassa pystynyt jääköinen jokyhän kansanedustaan ja se joutui puhautamaan molempiin muihin. Joo, se jäi ihan kakkosista Rantanen dominoita. Joo, ja ihan mulkkujätkä, niin kuin mä sanoin jo. Mulkkujätkä, kuin niin. No ei, mitä helvettiä on? <tos> <tos> ei, mun mielestä silloin on siis muutama hyvä pointti siinä kuitenkin, mutta ei mitään, kuunnellaan ammuteen katka. mitä tämä tapaus opetti? <tos> se opetti sen, että jälkikö on äärimmäisen ylimielinen laji, joka on kasvanut valtioiksi sisällä, ja sitä ei ole ollenkaan riittävästi kontrolloitusti sitä toimintaa, mitä tapahtuu jäällä. Ja se pitää nyt muuttua pysyvästi ja lopullisesti. Tässä on nyt lapsille annettu... Pensakanisteri tuli tikut ja sitten ihmetellään, miksi palo. palo. Jokapekka vuoronen, sä saat kommentoida, mutta me pyysimme Facebook-katsoja kysymyksiä amu ja sinulle tuli tällainen kysymys. Hyväksytkö väkivallan otteluissa? Se on itsestään selvää, että väkivaltaa ei hyväksy. En minä eikä yksikään jääkiekko perheessä mukana oleva. Tämä on kyse siitä, että mikä on jääkiekko pelinä ja mikä sen luonne on, ja missä se raja menee fyysisen pelin ja väkivallan. Sitä varten on erotuomarit, sitten kentän ulkopuolella kurinpito, joka käsittelee ne asiat. Ja valitettavasti nyt sitten on menty ääritilanteeseen, että myös poliisin on täytynyt tarttua asiaan, mutta väkivaltaa ei hyväksy kukaan. Poliisitutkinta on käynnissä. Onko jääkiekko valtion kuten Ra Rantanen sanoi? No, Vesa osaa provosoida ja varmaan tietysti sillä tavalla, että jääkiekko on ylivertainen suomalaisessa urheiluelämässä suosion osalta. Ja, ja silloin myöskin on se tilanne, että meidän pitää olla äärettömän tarkkoja siitä, mitä me teemme, tuntea vastuumme ja toimia sen mukaisesti. Ja nyt kun tilanteet ajautuu tämmöisiin ääritilanteisiin, niin silloin en mä koe, että me ollaan ylimielisiä. Mutta me ei vaan pitää sitten toimia sillä tavalla, että nämä asiat saadaan jollakin tavalla poistettua. Ja nyt sitä asiaa yritetään siihen tarttua kunnolla. Miksei aikaisemmin ole kovempia rangaistuksia ollut, niin voidaan kysyä ja, ja muuta, mutta kyllä me on aika lailla niin kuin eurooppalaista linjaa noudatettu myös siinä aiemminkin. Sä onko o se tosi surullista, että sitten kun on lätkästy nämä historian kovimmat pelikielot, niin sitten sekä Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Kummala, jolle asia ei periaatteessa pätkääkään kuulu, mm. ja sitten myös siinä vähän varovaisemmin molemmat on sitä mieltä, että nyt on SM Liiga antanut niin kovat rangaistukset, tähän niin enää muiden tarvitse puuttua. Se on ihan sama asia, kun minä ajasin autolla joka aamu jonkun koulun ohi satasta, ja sitten poliisi soittaa mulle ja on kiinnittänyt tähän ylinopeutta ja huomiota, ja mä sanon, että ei kun mä saan jo kotona niin kovat huudot, että ei teidän tarvitse enää tähän puuttua. On siis aivan niinku absurdi ajatus. Joo siis hän tulee, kun se on lyhyttä ja nopeaa ja leikataan erilaisia asioita, niin tulee hyvin helposti väärinkäsityksiä. Kysehän ei ole missään nimessä siitä, etteikö esimerkiksi poliisi voisi puuttua tällaisiin tapahtumiin, vaan siitä, että jääkiekko ei saa ajautua mikään muuka urheilu sellaiseen tilanteeseen, että poliisin pitää puuttua. Urheilun pitää pystyä pitämään sisällään tämä kurinpito ja asiat sillä tasolla, että siihen ei todellakaan viranomaisten pidä puuttua. Mutta jos rikoksia tapahtuu, niin totta kai. Se on selvä. Historiassa on tapahtunut kymmeniä tapauksia, joihin poliisin olisi pitänyt puuttua. Tässä nyt oli kysymyksessä IFK ja Jokerit, jotka jostain kumman syystä kuvittelee tässä SM-liigassa pelaavansa vain keskenään. Kaksi suurjoukkuetta jotka ovat yhteensä yhtä monta mestaruutta kuin esimerkiksi Sunentinen seura jyppi 2000-luvulla. Muualla tapahtuu koko ajan samanlaista asiaa, jääkiekko on vaan yksinkertaisesti nyt mennyt niin pitkälle, että kun nämä lapset ei osaa käyttää sitä koodia, mistä aina puhutaan, niin se koodi pitää ottaa niiltä pysyvästi pois. Eli tässä on vielä kiviä kääntämään, että ilmeisesti koet Vesa, että tämä on jäävuoren huippu jostain isommasta ongelmasta. Siis koko tämän tapahtumaketjun taustallahan on vuosia viha, jatkunut viha ja kauna ja nokittelu. Ja tästähän kaikki aina se lähtee. Tämä on yksi iso ongelma tässä koko jutussa, koska jääkehää seuraa miljoona suomalaista tai ehkä kaksi. Niin niistä ehkä 100 000 ymmärtää, että mistä lajissa oikeasti on kysymys. Ja tässä on tietysti niin kuin kattojärjestöt tehneet jättimäisen virheen, kun ne myy perheille peliä, joka sopii kaikille ikään kuin puudelina, mutta kun se on oikeasti rotweiler. Tänään sain aamulla lukee paikallisesta lehdestä, että esimerkiksi Jokerit on myynyt enemmän kausikortteja kuin ikinä historiassa, varmaan niin kuin talouden kannalta ja näin tosi kiva juttu. Mutta Jäkiekko nyt sitten viime kevään MM-pysyjen jättimäisen lippukohun, joka oli hirvittävä musta silmä lajille. Ja siinä jälleen kerran puheenjohtaja ylimielinen kannanotto. Sitten tämä väkivaltakeskustelu, niin Jäkiekko on ottanut pari sellaista imakoiskua nyt kilpeensä. Et yksi vielä lisää. Niin se kansanosa, joita on varmasti ainakin puolet kansasta, jotka ei lähtökohtaisesti pidä koko lajista, ei koskaan tule lajin pariin. Jolloin kasvun edellytykset alkaa olla pikkuhiljaa saavutettu ihan omalla ylimielisyydellä. Joo, siinä mielessä hyväksyn, mitä Rantanen sanoi, että meillä ei ole varaa tämmöisiin asioihin. Ja meidän pitää ne saada kitkettyä pois. No niin, Kekko on nyt puhunut tuossa sitten iso, isommatkin pätkät. Ja tota, kaiken kaikkiaan niin... niin, niin jotenkin to, to, Totta kai se nyt on, on niin kuin Rantanen tuossa noin yhdessä pätkessä sanoi, että just että, että ei, ei, tota nyt, semmoinen huomio, huomioarvo tällä asialla on, ja niin kuin, että sehän on kuitenkin on, on täyttää aika pahastikin rikoksen tunnusmerkin, niin eihän sitä poliisika voi jättää siuuttamatta tuommoisen mediohomion jälkeen. Se on ihan totta. Mutta mä toivon vaan, mä toistan yhä, mä toivon vaan, että tämä ei tarkoita sitä, että jokainen Et, että että että ryntäys, Johtaa, tai joka laitataklaus johtaa yhtäkkiä jonkin se Semmoista pelottaa, että, he että pystytäänkö, pystytäänkö erottamaan se fyysinen elementti siitä, niin rikoksesta, miten ne erottuu siellä kaukalossa. Se on se mun suurin huolenaihe tässä, josta sivillakin aletaan suoraan soveltaa sinne. Mä, no, äsken. mä en, en, en tajua ihan oikeasti, mitä tuo tarkoittaa, tuo sivillin lain äh, soveltaminen jääkä, koska, koska Nämä lauta. On säännöt ja muussa kaukailukopelussa on toiset säännöt. Mm. Niitä vahti vähän eri tuomarit. Ja ne tuomarit ja kurjupitolauta vahtii sitä peliä. Jääkökkoon niminen laji elää semmosessa maailmassa, minkä nimi on maailma. Mutta ne säännöt on vaan täsmentävät sitä lajikohdetta. Et, et sun, sun mielestä jälkeen konkreettikin pikkasen irrolla muut yhteyttä? On, on todellakin. Siis et sä ketään niinku, saa tarkoituksen loukkanutta, se on se väkivalta. Mutta mm. jos mä menen taklaamaan tää mummoa lonkkaan tohon pussitysäkeen, niin se ei ole väärin. <laughs> Mut ois sit sillä siin pelis ehkä oikein. Niin, niin. Ja toisin päin. Ja sitten on toki, toki mikä tässä täs kohus oikeasti ehkä eniten pituuttaa. Niinku siis se et, et, et ollaan kuitenkin yhtä mieltä, että eihän, siis oli ihan perseestä. Että Penna Moris, siitessä aina, en tiedä jopa ehkä enemmänkin. Mm -hmm. Enemmänkin jos se oli se, että kuvaa toi Tarja Lähteenmäki lähtee, veti poikittaisen mailan, mailan paskaks toisen naamaa Sai 27, se on pisin pelikieltä mitään ollu Jota oli kolmane mutta tässä kohus, niin, niin oha se on selvää, jokerit, se jo asetelma pelkästään vaikutti siihen että se kohu paisu Sitten on tämä, että uhrina on Ville Peltoni, Suomen kultapoika. Jo. Ja sitten se, että kausi ei Nyt oli hyvä keksistä sitä kirjoitettavaa. Niin ja... No siis totta kai lätkä mm. myy. Niin. se siis on Suomen suuri urheilaisu. Selvät, että... Aa, mutta se selvä, että... se on vaan vittomais että se Ilta-lehdettä Ilta-sano, mutta nää, niin on ne synnyttävät voimat, milloin tämmönen pakollinenkin tämä tehdä. Mm. Sä aiheutat sen kohu. Ei ihmiset on just sellaisia, varsinkin kyllä. Uskooko se, että tästä niinku tulee jotain seuraamuksia vielä poliisisuunnalta? Öö, Kyllä, mä, kyl mä uskon, että se vielä niinku, niinku suurin näin, että se tutkimus on viety loppuun. Totta kai se kerrotaan. Mm. Mutta en ole näin en usko. Mitä on... sitten, jos se käskyttäminen kes niinku, va vahvistetaan? Sitten on kiistattomat todisteet, että näin mä, Mun mielestä se vahvistettiin vähän nyt jo, ja se koko homma tavallaan niin antamaan vähän joka puolelle rangaistus, vähän perusta ihmisen mm. Ja Mä en vetkää penna yhtään haittaa se, vaikka se olisi ansainnutkin enemmän. Ei sitä ainakaan haittaa se, että miksi ei lämsä saanut mm. esimerkiksi enemmän. Ee, mut, musta tuntuu, koska se on jotenkin ihan... On vähän niin kuin peitatyön joka suuntaan. kaikki kuitenkin... Totta kai se päävalmentaja suojelee myös tietyn pelaajaa. Mm. Ja toisinpäin, niin tota, se... mä, veikkaan, mä veikkaan, että se on nyt kuitenkin pimitetty niin hyvin, että ei siihen oikeastaan näin löydetä mitään uutta. Ja sitten ehkä joskus jokainen joulua tai milloin tulee lokakuus tieto, että nyt se poliisitutkinta on tehty, niin mä veikkaan, että se on vaan yksi uutena itse joukossa. Ja sinänsä, että mitä tästä nyt vaikutuksia jää myöhemmiksi, niin mä veikkaan, että kyllä IFK ja Jokka Rätten päälle, niin joukkotappelu vielä nähdään tää vuosia, tuhannukseen kymmennykseen puolella, niin täällä puolella. Ei sikäli, sikäli oteta mitään pois siitä, etteikö peinää, olen ansannut, ansannut kovaa rangaistusta etteikö tämä olisi jälkijoko haitallista Niin kuin Rantanen tuossa sanoi, iso, iso musta silmä niin tää lippu kohuu silloin se olisi. mm Niin sitten imako tappio ennen kaikkea Ja nyt liika, ehkä pelasti, mitä, tai pyri pelastamaan mitä pelastettavissa on Tuomas Nyholmilta ja toimittaja se on aika hienosti, että sehän meni melkein oikein tämä <laughs> rangaistuksen, niin se on aika, aika, aika hyvin isonnottuun että et, Hyvä reagointi vähän eri painotusarvoa, olisin toivonut sitä kenties. Mutta, ja sitten tämä, että, että, että ilmeisesti siihen ei voida vaikuttaa millään tavalla, pidättääkö jokerit tosiaan Sepenamoren palkan vai ei. Mikä on mun mielestä aika. Mä löysin tämmöisen artikkeli, että ne, ne velottaa se jokerita, mutta jokerit voi, voi niin maksaa silti palkaa, maksaa vaan niin kuin sen ihan niin perstaskusta, että ne niin kuin, että pelaa ja saa saman saman liksa silti. Jum. Mikä niin kuin on täysin säännön hengenvastasta, hengen tai sopimuksen hengenvastaista. Mutta että, no. Tämmönen tapaus, ja mä toivon, että tämä me unohdetaan tosiaan nyt, tai siis ei tätä villasella sovi painaa, mutta että mennään nyt jumala tai eteenpäin. Tämä piti jo silloin viime viikon käsitellä, että nyt, nyt saa olla lupa olla. Kera. Joo, siis se. Tämä niin, peli, että telli oikeasti parempi niin, ti, tiiv Tiivistetään vesille, et, sillä, niin, että et, et, et, helvetin ikävä tapaus, mutta yksittäistapaus. Onneksi tavattoman harvinainen, sinaattiin kovat rangaistukset ja kohu paisuvan ihan järjettömyyksiin sen takia ol olosuhteiden pakosta. Just näin. Noniin. Hyvä. Maajoukkue valmiita. Tuleva sellainen. Kyllä Ketäs on. Ketäs on? Siis, onko löytänyt? S on, <laughs> Mulla on täällä <laughs> niin vitusti tekstiä kaiken näköisesti, Kun se täällä olisi näitä... Niin, Mutta tota... <köhön> Mikä <köhön> nämä pääehdokkaat, niin... Se on varmaan aika pitkä, että jos lähdetään tuosta noin nimikerrallaan menemään, niin tota, veikkaa ei tarvitse ainakin Kari Jalosta. Joo, se on kuulemma jo niin varmaan sisäpiirin tieto, että kunhan Kojova on ottanut, niin se on hänen testiä. Se, se on se ongelma, mikä on tuon KHL-sopimus. Sieltä on monen pahvi vissiin tullut eteen. On, on sieltä on nyt vissiin tarvittu jatkosopimusta ja mä veikkaan, että se on about 5 6 tai enemmän mitä tuommoisesta maajoukkojen valmentamisesta saa, joka onkin sinänsä mun mielestä yksi kysymys että ketä tähän sopisi, ketä tämän haluaisi, vaikkakin varmaan jokaisen valmentaja ja jopa ehkä varmaan jokaisen, jokaisen suomalainen jääkö seuraava maa oikeasti haluaisi jossain tapauksessa, jo, jolloin kun ollaan vähän käskyttämässä leijooni niin oman mm. mielestä mukaan. Mutta sä olet kuitenkin iso aikaa ja sitten kaikki se aika ympäri. se on hankala pestiä. On koko ajan uutisointaa, kauheat odotukset, ja nyt on vielä se toiset... Se mikä on. Ei, toiset kotikisat vielä, ja menet sieltä ottamaan, nyt kun meni viime kisäkki, niin mollivaitoisesti loppu, että se niin laski. Toisaalta paras kotikisasioitus. Joo, mutta aina, teksä, enemmän enemmän haluttaa, nyt on niin kuin se paikka. No niin, niin siis olihan se semmoiset... Mm. Niin kuin... Niin kuin olis sanonut suihioto siskoon, tai jos siitä tykkää, niin olisi jotain pienessä, musta otan, <hysy> Niin, niin. Mut en ole kyllä. Vähän vaikea <hysy> mielikuvaa. <hysy> Mutta mut tosiaan, tosiaan tota, eihän nyt tämä valmentaja on tulossa tähän vielä kuitenkaan tähän toiseen kotikisoihin, tai Ruotsin-Suomen ko kotikisat. Tota... Ei siis ollut se ollut polpialaisia tosiaan. Se, se vaan kertoo siitä, että ei saa... Jalonen haluaa, haluaa varmaan itse mennä sinne kohdalle, totta kai se on raha mm. ja näin. Ja just se, että hän, vaikkakin näin pitkällä ollaan lähellä uluvun niin hän ei halua viedä sitä. Voi olla sellainen raskasti ihan oikeasti. Ja kyllä mm. ja se on haa se valmentajaakin, niin sen pitää kanskaan taas sitä... Tota no no, Perheen ilo on otettava no, näin. Ihan ja voita lauantai-pöitä <laughs> ja pussia lauantai-kynnä muu siihen perään. Niin. <laughs> Mutta elikkä siis äh, Kari että et liiton puolessa puhutaan, ja Plussihan totta kai, että siinä on entinen, entinen huippupelaaja, meritit on hyvät mestaruuksia, mutta tota sitten niin, sit toi KHL on siellä niin irtautuminen. Mutta noin muuten, niin mitä, mitä sinulla on? Se on vähän, se on tätä ikäluokkaa 50-luvun lopulla tai 50-luvun 60-luvun Suomen verran suuri osa, vai onko se muutenkin nyt? Tällä hetkellä huomaa sen nyt jo, että nyt varmaan ens kerran loppilaisia tippuu niin pirusti tuon keski-ikäteen hmm. niin taas. Entäs sitten tuollainen kuusikymppinen äijä, niin osaako se käsitellä tuollaisia ristolaisen ikäisiä kavereita? No en mä... En mä tiedä, siis, mä, kun siellä on sit taas, se on niinku vaihtoehto esimerkiksi just listassa listas tulevalla Lauri Marjamähelle, joka itse ei ole, se onhan yhtä vanha kuin toi Vahalahti itte, 77. Siinä on se, se kemia, kun kuitenkin se valmentaja ei saa mitään niin kuin suorittavaa työtä. Tässä pitää olla se henki ja näin. Niin sehän lähtee just niistä luona ja persona niin kuin ristiriitoista yhtenäväisyyksistä. Kojoilla on kyllä taas se, että se mer meritit löytyy sekä pelaaja ja muuta. Niin, tota, et, et mä uskon, että auktoriteetti ei olisi ongelma. Aina mikä mulle ehkä tuli mieleen, niin on tämä, että kun katot, katot sen track-rekordin, niin, niin oikeastaan kat kato niin se tuo IFK-projekti. Sillä oli kuitenkin niinku resurssia käytös ja materiaali ei ollut koskaan huono. No kuitenkin vasta kolmas kausi toi oikeesti jotain, jotain mikä jäi käteen. Toki ne voitti mestaruudesta heti. Mutta, mutta siinä niinku tarkoittaisi sitä, että siinä, saattaa, siinä niinku menee hetki siinä hakemisessa, niin, niin onko se tommosen niinku taas lyhyen turnauksen mies toisaalta? Niin, se on. Onko se, onko se enemmän seuraava-almentajasta kuitenkin niin pitempien pide, projektien? Joo, ja se kun ko ei, tota, ei ole just kokemusta, ei mistään noista juniorimaajoukkoista. Mistä. Eikö noin ollut kuskaan Mä haluan, että se ei ole maajoukkueessa ollut, mutta... Tota... Katsotaan. Mä en nyt mene ihan taas paskaksi, mä, mä luulen. No se on se ollut kuitenkin näköjään niin että tutkittiin asiaa, niin on ollut äh, alle 20 alle 16 on ollut, että on siellä sitä liiton taustaa. Joo, on. siellä on itse asiassa ollut apulaiskootsina, kun 20 se on 16 niin on ollut pääkootsina, mutta siis tosiaan siitä oli kymmenen vuotta aikaa, ja täällä on vaihtoehto, jolloin jo nuoremmastakin jää, sitten niin enemmän kokemusta. Ei mitään, mennään seuraavaan. Jukka Rautakorpi on tarjottu vaihto. liiton miehenä oli, pyöri, pyöri tätä meidän peli just Paasaamassa, ympäri, ympäri kyllä. eli no, pelillinen jatkumo tuli sitä kautta, jos on itse ottanut oppia sitä myös. Mutta tota, sitten taas he, meri, meriitit, niin en tiedä, on se kuitenkin... ei Ei, kun valmentajana. <laughs> tota, siis, niin. Ihan hyvä, hyvä tulostakin tehnyt, mutta tota, en tiedä. Enem, enemmän sitten Se on kuitenkin sitoutunut tapparaan pitkään projektiin, jossa pitäisi jäädä vielä niin seuraamaan hommia. Niin on haluaksen moi siltä polttaa sit sihin heti niin se se on se irtautuminen on kysymys jätetään tuota, no, vaan niin mä jotenkin silloin se liitontausta mutta se on ehkä liian liitoa ja sit siihen mä mä en näe rautakorpeen mahdollisuutta. Joo, ja tarkasti just että kaupa plus 1 vuotinen sopimusta nämä vaan mm. että tämä Jukka Hope rautakorpeen Kove luoti. Joo eli elopeja jäi sinne. eli Jukkara Corp ei valita. Mut sit on niinku se niinku ykkösenä. Joo kai lipposuita. <laughs> <laughs> <laughs> niin suikkane. Seigeren guide you. Tota, siis jos puhutaan niin mitä niinku plussaa ehdottomasti, niin se on se si, tuntui olosuun menirten karisma millä se saa, saa niin pelata niinku ajassa. Se homman taakse. Ja mä aina mietin, että minmonen olisi turnausvalmentajana, niin mä sen nähdä. Ainoa miinus taas, mikä on, mikä on niin just sitä liiton, liiton tausta, ei ole ni nimekskään. valmentaa aika lyhyt muutenkin. Ah. Mut tota, jos ennen joulu pitäviä päättää, niin ehtiikö heistä antaa semmoista? Ja mikä... Silloin no sitä, sanotaan, että nopea reagointi voi olla hyvä, että mestisjoukkuu jäsenkin tuli ensimmäisenä kautta, mm. heti mestismestaruus öö, tepsii, puhuttiin jopa sitä, että organisaation palautettiin uskottavuus mm. täysin. Sit, no, se oli hyvä, mitä Aani niin Suikkainen sanoisi näistä pesäpallovuosista, kyllähän siellä oli, mutta hän tullut yhtään sitä peliä. Mm. <laughs> mutta... se, silloin se on ollut monet mukana. Ja sitten, sitten se, että onko se, se, se ihmis, ihmisen sellainen persona, et... Se on suosittu kaleeseen Sitä mä en ihan heti näe. Tuossa ne sopii, että ne ma näkee mahdollisimman vähän. Niin, niin, jos ei tarvitse perset nuolla, niin sitten tietysti. No, sit no, on se no, no, on ihan mahdollisuus. Käy veri ruokakaapoissa. Jalonenkin jalo, jalo, jukajalonen niin siis on kuitenkin persönsä, että ei sekään niin, kuin, niin paljon mitään vastakaraa vedä. Se on helpommin ehkä käsiteltävissä, jos suikanee. Jos suikanee, niin se on, niin no, on PR-mielessä. Niin Vittu saatana lähtee sieltä. Aina sinä olet. Aina Siinä on sitä vähän pahaa, mutta se myös on mun mielestä aika paljon samaa hmm. aika kermitsammakko. <laughs> sitten tämä, viime, viime viikolla vähän sivuttiin, kun bluussista puhuttiin, niin Lauri Marjamäki, tota, pik, pikkuleijoni, entinen valmentaja, helvetin hyvää työtä Bluesissa. Ja sitten nimenomaan tämä pelillinen jatkumo tulisi, kans, koska peluttaa aika samanlaista jääkiekkoa kuin jalone. Oon osoittanut sitten on osottanut myös täysti ihmisjohtajan kykyä sit taas kun se on niin saatanan nuori. Että sitten taas just minko aivolla. No kai vain on ollut ensimmäisenä valmiudessa. Mm, ilmeisesti. Joo. 17 vuotiaana kaveri lyö. Joo, selloi no. juttu silloin niin että no. mä hittosi ikuinen auktoriteettiongelma että miten Ann Haapalainen suhtautuutesi esimerkiksi tällaisen jätkän tosit taas joukkueen voitolla rakentelta ja on niin nuori siin kohta että mitä se toit Karjalosen kohdalla niin ehkä ois toimisi Marjamään kohdalla, mutta mm. tota, mä meikkaa että voit tartissa vaan karisma ja sinne, niin Ala-Petri ala Matikainen oli nyt tuossa, Vasin Urmin oli nyt jalossa. Vähän samantyyppistä tiimi ehkä siihen ympärille, jos saisi se. Mutta tota, tän no, on niin, en pitäisi mahdottomana. Mut sitten tota. Joo, se, se ja jos vaiheessa mäkin luin juttu, että äh, Maria Mäki voisi olla. Mm -hmm. Jopa ihan ykkössuosikki nimi. Tosiaan, siis mulla on täällä viitteet ihan suoraan, äh, tässä on ihan kalervo kummalla heittänyt itse näin. Mm. Tosiaan se mitä mä sanoin aikasemmin, että viisi nimeä ja kaikki on suomalaisia. Joo. Et nyt ollaan käyty jo neljä. Neljä ja on oh, mennyt sitten sit yhtäkään? Onko me sit nyt tavallaan kuitenkin Kojo ja Suikkainen ja Maarenakin olis ne? Kyllä mä vaikka että niissä on. Sit on tää viimeinen, tää viides, mikä me ollaan listattu tänne, mikä mua pelottaa. Raimo Elmo Helminen. Vittu siis se on... Se on, se on niinku liian kokematon mun mielestä. Ilveksen, ilveksen peräsi me... Ja mua vitutti suorastaan katsoa viime talvena, tätä, että et Suomen lahjakkaan, lahjakkaan joukkoja pitkään pitkään aikaan. Annetaan täyden keltanokan käsiin. Ja sit, se, sit meni niin hukkaan. Okei, okay, raipeo on siis järjettömän hieno pelaaja oli. Hieno ura ja mä uskon, että sit voi hyvinkin tulla hyvä valmentaja. Mutta jumalauta, antakaa se aikaa kehitty vähän edes. Mm. Siis... Jutilakin oli saatana hokinaties kahdeksan vuotta ennen, kun sit tuli joukkuejohtaja. <lipi>. <lipi> <lipi> <lipi> <lipi> ne nii, vähän pitää oppia puhumaan paskaa ja rillamä. antakaa nyt, nyt vähän sen tehdä että mm -hmm. oikeat hommiakin siinä välissä Okay. Tota, Sitten on tietty välät, jossain kohtaa ulkomaalaisvalmentaja, kun se olisi, että olisi En usko siihen, enkä haluu nähdä sitä. Yllätys, yllätysvalmentaja. Ja jos kummalla nyt on sanonut että, ei niin... että Jos me jostain nimestä ollaan mm -hmm. väärässä, niin ketä sieltä siis olisi? Luetellaan nopeasti sieltä mitä sä oot poiminut mä olen ari -Pekka Selin, niin on jopa ehdoteltu lehdistä, että voisi jatkaa nyt jo kakkosesta noista ykköseksi. Ei noin, mä usko. Öö, niin, no kans tota noin. Niin... Pitkän ajan äijä kuitenkin ei koskaan ole mikään niin kauhean voittava. Öö, Kari Heikkilä, sehän on nyt jo ollut siellä Valko-Venäjällä viimittäjäksi. Mutta se Valko-Venäjä varoa mikä se nyt tökkii tossa. No se Petri Matikainen. Tässä on itse asiassa aika paljon, huomannut näissä valmentajalistauksissa, niin Se oli plussissa tehty tuta, no, niin SM Liikan ennätyksiä Joo. Oli Matikaisella ja sitten tota niin Marjamällä. Mä veikkaan, että Petu voi jossain kohtaa olla, olla, olla tosi juoksussa mukaan, mutta ei vielä. Sitten sulla Risto Duhva. No ei siis Duhva varmaan että siinä kohtaa, kun lähti valmenta valmentusryhmästä. Mä veikkaan, että se meni vähän siinä. mä en on varmaan haluaisi sinne, mutta ei päästä. Pekka Rautakalle jos ihan mielenkiintoinen nimi, mutta sen tarvitsisi voittaa jotain. Jotain oikein kunnolla. <laughs> Kaksi jyppiä, vaihatsa sulle. <laughs> <laughs> Kelpaanko se sitten sun listaa? <laughs> Voitko se hyväksy Pekka Raatakalveli, se osoittaa olemaan erittäin nättäkkä sormekäsi tommen sun polikko pääs. No, Sitten ja... sit on jortikka tietyt, no, <köhön> mä jorto ei oo saanu sen maikseen jos sillä annettais se. Joo kyllä. Siitä kymmenen vuotta kun se mesta, viime mesta oli voittanu, niin silloin se olisi se pitänyt saada. Niin, Eiks jortikka nyt kuitenkin ihan tässä on hiljattain, oli myös juniori joukko ja seks jatkan niitten kans vielä vai? Ei siis amurissa se on. Joo, no, eikin semmoinen. Niin, no ei KHL, itse asiassa näin kaikille pelaajille just varmaan niin kuin Heikkilä ja sit oli kojo. Niin no, jos meni niin se on ihan täysin... Itse asiassa on aika monta sellaista, kenellä on varmaan muutakin parempaa tekijää. Niin, paitsi Antti Törmäselt. Törmäinen varmaan tämä Bernis. Se on vaikka potentiaalinen nimi kans tulevaisuudessa, mutta tota... Mä luulin, että se sä ootu niin Jalliksen kanssa siinä MTV3-ohjelmassa. Hehehe, <laughs> ei joh. Mut vedetään nyt vielä loppuun, niin kuka on sun Veikkaus? Marjamäki. Sä liputat Mar Mä sanoisin myös, että mä toivoisin, että se on suikkainen, mutta sitten taas, kun mä... Oliko tämä nyt, että haluaa tai veikkaa? Ei, mä, mä oon tullut siihen, siis ah. mä... Koska mulla on ne eri... Niin, mä, mä sanon aina, että mä, mä, mä, mä haluaisin nähdä, mitä suikkainen saa aikaiseksi, no. mutta mä en usko, että se valitaan. Mä us... Kari Jalosen mä uskon, että jos se, se, se, se KHL väläistä irtautuu, niin se todennäköisesti valitaan, mutta siis jos ajatellaan, kuka täyttää kriteerit, ja niin nämä, mitä kummola on esittänyt niin julkisuudessa ja muuta, niin kyllä mä kas Marenan puolet Mä haluaisin nähdä sen kanssa. Mä, mä kanssa haluan, että Marenanki se olisi oikeasti koskaan... Noin Koska. Ja se just sen tämän hetken tilanteeseen, kun siellä on oikeasti näin iso Tänhän liikalla, pois tämä mm. olisi niin Siellä on niin paljon nuoria, niin siitä on ihan oikeasti hyötyä, että siellä on oikeasti pätevä, mutta nuorempi. Puhu enemmän niiden kieltä ja näin. Joo. Mm. Mä uskon, että silloin olisi ihan hyvä vaan kokeillaan väliin jotain muutakin. Tai siis varmaan mm. voidaan sanoa, että kumpikin liputtais sen pois, että me uskottaisitte jotain. Joo, valitaan. joo. Ja mä, en, mm. mä en usko, että se valitaan. En Enkä mä usko oikeesti, että, että tohon Karja-aloosaan kyllä ihminen on niin helvetin perrussisrahalla. Näistä nice mikä to, todennäköisemmin voidaan valita, niin Marjanakin on mm. se miellyttävä vaihtoehto. Kiitos, selvä. Ei mitään, lähetään me siinä tapauksessa tehty toisen viikon ennakointiin. Keskimikko lähetään Turkuhallin, tulee Jyppi, joka on puhtaan peli, ei todellakaan helppo peli odotettavissa. Ei ole monen kauteen, moneen, moneen, niin Jyppi peli ei tosi ollut tosi vittumainen ollut katsomassa. Hmm. muistaa jotain voittoa, mutta kyllä on ollut. On ollut tai 1-2 voittoa yleensä ehkä, ennenkin ollut kauhean työtä jos, jos tuo s pelin kolmainen erä, se, se nouseva trendi saa nyt alustasti hyvä alku tuohon peliin, avausmaali, ja ylivoima toimimaan. Koska Tepsin se, se, se kenttäpelin kuitenkin sen verran kuosin niin ne saa niitä jäähyä jäähy hoidettua, mutta ne saadaan oikeesti pesää. Jos ylivoima saadaan toimimaan ja sitten saadaan sairastuvuolta pahalahtiin vilsiin takaisin, niin Tepsillä on haastaa. Mutta kyllä mä valittavasti uskon, tyyppi ottaa voitto. Kyllä mäkin veikkaan. No, menee. Mä luulen valitettavasti menee varsinaisesti. Joo, sama vähän täällä. Kaikki jännintä on, että vaikka toinkin to vierasottelu, toi seuraava, toi Jokerit, TPS, niin mä mennään sitä niinku kaikkein potentiaalisenä, jonka Tepsiin voisi Niin, perin, perin. tosiaan... Koska toi Saipa sinänsä ollut te tepsi, viime kaudellakin tosi vaikea silloinkin, kun... Tepsi... Monta vuotta, mestänyt niin, niin. on sieltä... se on, no me aina rankkari kilpa kilpailuihin saakka, tai jaskuaikapelejä, tai Hittu, maalipalejä. Tepsi saapaa. Ja nyt kun Saipa on hyvä alku niin ei mitään syytä... Tota no, niin aliarvoida saipaan, että Tepsi on helisemässä nyt että Katsotaan minä kyllä jää haluaa katsomaan, että jos haluaa nähdä niinku... mahdollisesti tiukan pelin. Mut, mut Perjan tai Jokerit, Tepsi, mitä sä siit? Jokerit... Niin, vittu, kun mm. on pelannut vasta yhden pelin. No on pelannut vasta semmoinen. yhden pelin, siitä on vaikeet sanoa mitä, ja kun ne hävisy, niin hiikki. siinä vois olla se iskun, iskun paikka, kun tuntuu, että se on nyt vähän ja kaikki tää, niin kuitenkin pikkasen sekoittanut sitä. Ja siellä on kuitenkin vittu hanta virtapenkin takaa. <laughs> Niin, tätä... HANTA! HANTA-KIEKON PALU! Oh. <laughs> mutta... Että... Oi, oi, hyvä päivä. Niin, no... tietysti... Kyllä mä lähden Mittu... ka ah. kakkos laittamaan tepsille. Mä, mä, mä nyt ihan noin positiiviseksi vielä, koska sit mä taas... Mä, mä, mä olisin ihan niinku tyytyväinen jos Rististäkin. Puhutaan tohon. Samat samaan tyyppi peliinkin, mutta siihen mä en oikeen enää. Mä kyllä luulen, että lauantai kun on toi niin siihen saipa... Saipa on vissisi... Alkuviikon itselläkin jotain, missä yksi tai kaksi peliä ottaa mm. niin mutta kyllä se tappi jossain vaiheessa, tulee, niin se tulee Tepsilasta tos noin. Eli sä on että jokeri voittaa öö, perjantaiin? Perjantaiin niin se menee risti, Se menee, se menee ihan rankkari kilpailuun saakka ja sieltä sit voittaa sitten voittaa. Eli Tepsin ottaa kaksi paunaa sieltä, vaan nyt ottaa kolme. Ja tota, no, niin, lauantain tur turkuhallissa mä sanoin että sieltä tulee tota, no, niin, se tulee kaksi pistettä. Mä ootanko mä minun tämän viimempiä Muistan. Mulla oli, öö, mä sanoin, kahden kumpikin sanottiin kolme pistettä Torstailta HPKsta. Joo, ja oli multa suuri. Meillä oli molemmilta suuri, mut oli olin eri, eri päin voittaja. tuli oli Tepsi voittamassa, mulla oli S-voittajatkoja. Eli toivottavasti tällä viikolla menee silti vähän paremmin. Koska Joo. Povataan tässä nyt kuitenkin tämmöstä 5 pistes altoa. povataan, eli jypp, jyppipelistä ei jää mitään käteen valitettavasti semmoinen uskomus molemmilla. Mennekä katsomaan sitä peliä. Joo, jokerit, jo, mä sanoin, että tepsi kaataa. Ja tota no, niin sanoit, että, että jatkoajalla, jos ja saipa, niin mä sanoin, että tepsi ottaa kaksi pistettä siinä pelissä. Sä sanoit, kolme. Ei kun mä sanoin, että tepsi voittaa siinä pelissä. Niin niin, on kolme. Sä sanoit, no mä oon vähän liian. Niin. Mutta niin, mitä tapa? Tota, niin viime, viime viikollakin, mielko kerrotte, me vitsi mutta tällä täl kertaa päästetään ääneen Tuton tuton mestistelevellusta, Jani Satterin. Veti, vetti, vetti tutto kokoamaan tota, no, niin, sieltä, on niin aika sekä jonkinlaisen YouTube-hitti ollut tätä. niin, tota, no, niin saakka, joo, uchi Jani, Jani Satterin. Joo, harmaa. Niin, Amerikassa saakka niin, Huomasin, alkoi, että siinä itse videoissa. Joo, on niin, paketari vlogis, joo. Joo. mutta ensimmäinen selostus koskaan oli nyt mestistelevellä, tutto koko pelissä, niin. Tota, Mä olen kosteilukunnan elää pikkuisen oma elämäns, niin tästä teille lopetuksessa niin Jani, Jani Säterin Highlights ja me lähdetään tästä katselemaan seuraavan viikkoa ja palataan ensi viikon asia.. asiaa. Morjes! Tämä äijähän on todellinen eläin. Katsoako, hän on nuori Rocky Balboa, kun hän ottaa kupittaan haltuun. Hän on Turun uusi Rocky Balboa. Riku Väkivarta painaa sieltä todellisen laaserin alanahkan ja eihän Mikko nämmös saa tänään silmiäkään kiinni. Antaako helpon syötön? Ei, antaa, antaa kuitenkin kohtalaisen helpon syötön. Sanoisin, että vaikeusprosentti tuossa syötössä oli noin 60. Lämmäri van taimeri. oi oi oi oi oi oi Todellinen lampaan kulli lähtee nyt kyllä sinne tutomaalin alakulmaan. Siellä tuomari antaa ohjeita, ota kiinni jos haluat. Koponen lähtee kelaamaan vauhtia, tulee löysällä vauhdilla. Hän jopa vähän ylimielisesti surffailee. Hän tulee viemään rystylle, noin. Todella vaikea arvata. Miettiin jo sieltä noin ringetteviivalta asti mitä tuossa tapahtui. Yritys oli totaalisen munaton. Niin, neljä nolla. Anna Anna, annakkaan kuona Ja yritti nostaa sillä. Ja punalankku ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä valo. Yksinkertaisesti kiitän pelaaja taistelivat Yeah, because uh, I think uh, maybe this is uh, Wild uh, Western. se on mitä mä oon nähny suomalaisena jäkettä meidän intisen majokotaktenina, mä häpen. Mä Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tee peli. Teemu Seläte ja Teppo Winnipekin ja te, teemu ja Teppo vinnipekin nummisen, te, Teppo nummisen, Winnipeg johtaa omaa lohkoa. Ja siinä tulee koukaamisesta raukaisuus, Daniel Sedin koukataan ja raukaisuus. Munatonta kiekkoa. Kyllä tässä suossa on koko seura ja meidän pitää niin yhdessä hakea tukeva pohja ja ponnistaa sieltä, Jotain ratkaisuja on ja Ylätään aina kun lähtee. Ei ole kiva katsottava tämä. Ei joo. ei ole. Mutta mies kestää tämän, eikö tämä niin? Arvaa, turkulaisena. <laughs> uh, in this league is not possible uh, speak about referees. That is penalty. And I am not so rich man that uh, I can say something. Saatana Jorma. Nolla plus nolla. On nolla. Do you understand what I mean? Perse hei ole edes takas! Yhtä heittää vähän vettä, vuorilavasti jo menee opi! Järvinen, Järvinen antaa hirsi mahdollisuuden ja nyt tulee eläntö liikkuva taakse! Amma! Heikäläinen kyllä voi olla varmasti Kiinan oh, oh, oh. Heittäkää vähän nimiä ketä siellä on. Salou, ja Pilluhattune. <laughs>